Ако баща ти се беше посветил на пеенето, а не на правото, щеше да е по-известен от мен. Петър Райчев беше разведен. Жена му живееше сама близо до нас, наъгъла на Раковски и Хан Крум, и бяха приятелки с майка ми. А аз пък бях приятел с сина им Руслан, мир на праха му, с когото бяхме почти връзници, той беше два или три месеца по-малък от мен. Доста знам за Рода си по бащи на линия, но по линията на майка ми стигам само до нейната майка.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 Строи. Очевидно, с баба Люба са се оженили доста млади. На 42 години той умира от инфаркт на улицата във Виена, където бил по работа, и оставил баба Люба с четири деца, три момичета, Здравка, Мария, майка ми, Ана и едно момче, Марин. От снимката на баба Люба с четирите и деца личи, че имат излъчване на граждани, свикнали с градската среда. Облечени са според модата.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 в град Воден, който вече не съществува, преименуване от гърците на Едеса, на около 50 км северо-западно от Солон се ражда един бочаров, на когото дават името Марко. Воден е имал тогава 11 жители българи. Селата около Воден също са били населени с българи. Когато пораства, Марко става воеводената и наречената завера вера нечета, а една малка армия от български юнаци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 за да се е преселил в е стара България към едно 8 г, когато Гърция получава независимост и когато, за съжаление, започва бруталната асимилация и усиленото преселение на подложеното на терор българско население в Беломорска Тракия. А защото Конаси до днес еродираните ни сторици мълчат като риби, че най-възхваляваният национален герой на Гърция е всъщност българин, е доболка позната народопсихология. Е, хайде сега, голяма работа.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 Мирна праха му е виден столичен уролог и притежател на най-голямата и многоценна любителска колекция от пеперуди, която той приживе подари на природонаучния музей, себе опитал да направи родословното ни дърво, ала не успя. Препънало го миналото на прапрадядо ни. Но ми разказа следната история. На попа, вече в доста напреднала възраст, му се родило от 12-то дете, а горката попадия умряла от родилна треска.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 Става известен със своите спомени за габровското въстание, озаглавени «Дневника на Габровските въстанници по да и редводителството пацанко Христова Дюзов», записани от писаря п на Габровската западна въстаническа чета Георде Бочарова. 1876 година през май от 1 две 0. май, правописът е според оригинала. Кога дядо Георги е писал «Дневника не може с точност да се установи».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 Като вървяхме из пътя, та видяхме на пътя хора, седнали да ядат. Без да чакаме второ подкамване, седнахме и ядохме, каквото дал Господ. Човекът ни каза, че вчера докарали цанката, войводата Бела, вързан в Габрово. Ето как ни разказа за това. Като слезал цанката в колибите, противно на съветите на дядо Георгии. Другият четник, Дюстабанов, събрал сили и им забранил да го спират да отиде в колибите по за да помоли за подслони храна Бела, А, отишъл в няколе къща, но го видели и други хора и на часа се разнасле с лесколибите слух, че Цанко Дюзов е еди в коя къща в Бойновци, бил в той време и Иван Колюв от Горнова могила. Той като чул, отива, връзва го и го подкарва напреда си за Вгаброво. При това го бил и му взел парите и часовника. Попосле, като го докарал до гачовци, среща за пти и им го предава.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 Въпреки, че тогавашните таксита бяха файтони с по един или два коня, а минаваха и каруци от околните шопски села. Днес Латина, Надежда, Дървеница, Орландовци, Връбница, Княжево, Бояна, Драгалевци, Бистрица, да не изброявам всичките, са квартали на столицата и като видиш как девойките им са облечени достатъчно скъдно, за да им се вижда пъпа, трудно можеш да повярваш, че дядовците им ходеха с цървули и потури, с кожувчи и кълпак и в най-горещите дни. Това бяха софийските шопи, наричаха ги бълодръжковци, защото кожата на кожухчетата им не беше боядисана. Та всяка сутрин по Раковски минаваха шопи и смагаренца. Натоварени с подваниума от двете страни на Самара, за да могат гражданите да си купят издоено мляко. По цялото протежение на улицата между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 За интересите и се грижи баща ми. Войчо Драшко, съпругът на Леля Здравка, не беше симпатичен образ. Бивш майор от конната гвардия на цар Фердинанд, той е син на богат македонец с презиме Дацов. Разболял се обаче от туберкулоза и дълго се лекувал у нас и в Швейцария. Вероятно тази е и причината да нямат с деца. В апартамента си разполагаха с две спални, за него и за нея. Вуйчо Дръжко обаче се излекувал. Нищо, че още не е имало антибиотици. И живя до 90 ти нещо години и не знам точно колко, защото след като бомбата разруши както нашата къща, така и неговото фотоателие, което той бе построил в двора, а Леля здравка бе вече починал от грип, той се ожени за някаква жена, която не съм и виждал. Години по-късно го срещнах на ъгъла на Солунска и Витушка.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 че гласът и бил мецосупрано, но никога не я бях чувал да пее. Думът и над нашия етаж беше образец на чистота, подреденост и вкус. Мебелите салона и трапезарията бяха от Виена, чиниите и супниците бяха от скъп порцелан, а приборите от сребро, по стените висеха в изискани рамки картини от известни художници. Някои от тези картини бяха много големи, неразбираеми за мен по онова време, рисувани от брата на Войчо Дръшко,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 Контактът между майка ми и по-голямата й сестра беше постоянен. Ние държахме домашна прислужница, която си имаше легло в кухнята, но прислужницата на Леля Здравка разполагаше с отделна стая на таванския етаж. Двете сестри избираха момичета, дошли на Димитровден от селата да се цанят в София и обикновено оставаха у нас с години. Напускаха, за да се омъжат, майка ми и Леля ми им ставаха куми.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 Защото по край Леля Ана нейната история не може да се мине с няколко приказки. Свети крал За по-малката сестра на майка ми, Леля Ана, преди тя да емигрира в Италия, имам само два спомена. Единият е как тя седи до масата, аз играя с нещо на пода във всекидневната на старата едноетажна къща и как навън изведнъж се разнася страхотен гръм. Виждам я как тя скочи и се втурна към прозореца, след това излетя на улицата.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 Също казвам довиждане и тръгвам след нея. Следват къндърми, първо с добро, после с повишен тон, най-напред стаята, сетне в коридора. Нищо не помага. Аз рева. Леля Ана махва с ръка, сграбчва моята и я досано ме връща в къщи. На другия ден Леля Ана ме води в друго училище, където са учи немски. Циркът се повтаря емотия емоти. Вечерта баща ми казва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 замаскиран отгоре с трева и клони, откъдето стрелят по бърнета, патици пътици и гъски. И ето защо са подлеци. Защото на най-удобното за изстрел разстояние от скривалището си забиват в дъното колче, към което скана по колометър привързват мюрето, питомна или оловена дива патица. До самото колче, пак с нещо забито на дъното, прикрепят чим, на който му викат чучка. После се настаняват в изкопа, на него пък му викат дюме,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 Как, с какво и къде да привлечем царя, Борис Трети, да дойде на място, където най-лесно да го убием? И решават, че най-удобното място е черква. И че той непременно ще отида на в черква, ако се погребва уважавана от него личност. Значи първо им трябва нюрето, само че не живо, а мъртво. И старателно подготвят. Атентата.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 е застрелен на улицата на 14 и погребението му е насрочено за четвъртък. Храмът е вече препълнен с хора, царят трябва всеки момент да дойде и шнурът е запален. Но царят закъснява. И оцелява. А закъснява, защото отишъл първо на друго погребение на убитите също във вторник, 14 април, хора от неговата свита в прохода Рабакунък, където му била устроена засада, докато се връщал от лов на глухари в Атрополския Балкан. Не ми е известно другаде да християнския свят да има вдигната във въздуха препълнена с хора черква, за да бъде постигната политическа цел. Виж, при нисулманите няма задръжки, както се убеждаваме ежедневни до сега. Сунити взривяват джеми на шиити, шиити взривяват джеми на сунити. Но атентатът в Света Неделя, християнската столица на царство България, е бил нещо нечувано за времето си, както е нещо нечувано и за ден днешен.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 Джани обаче направил главозамайваща кариера, за 10 години станал първо акционер, после директор и накрая собственик на Домас. Когато го видях през 1965 година, той беше възпълничък, мисичък и силно накуцващ единия крак мултимилионер, не знаеше никакъв език, освен италиански, извънредно симпатичен и винаги готов да услужи. С Леля Ана бяха вече разделени, неразведени, в Италия нямаше по онова време разводи. Имаше институция с се дълг закон на раздела. живееха отделно, но той всяка вечер и се обаждаше по телефона, за да си кажат лека нощ. И тя сякаш живееше единствено за този момент. Апартаментът ти се състоеше от 8 стаи на най-горния етаж от сграда в центъра на Милано. Стълбичка от едно антре водеше нагоре към покрива, който представляваше огромна тераса, оформена като градина с цветя и декоративни храсти. Леля Ана правеше всичко,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 която обеща да ми уреди полет до София още същия ден. Така и си заминах, без повече да видя Леля Ана. Този инсулт тя го преживя, но втория – не. Отнесе е две години по-късно. За пръв път пише спомени, което се оказа увлекателно занимание. Винаги се сеща за нещо, което ти си иска също да споделиш, а си го отминал. Ето защо реших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 след това три години в прогимназията, дето и сега е срещу черквата Света Седмочисленици. Впрочем, помня, когато строяха тази черква, помня и зловещите развалини на така наречената черна джамия, турски зандам преди освобождението, на мястото, на който издигнаха християнския храм. Помня, защото пътят ми към училище минаваше оттам. Чувал съм, че Левски е бил затворен в подемията на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 Съботни дни над вечер ме водеше в Александър Невски да слушаме как пее хорът. Специално този хор ми действаше по някакъв особен начин, това въжи даже и днес, само дето усещането е вече почти разкодирано, може би някога съм улучвал и солови изпълнения на Борис Христов. Майка ми беше от онят тип жени, о които женствеността се съчетава с нежност и финес, дори и като възрастна, сякаш очакваше от нас, двамата и сина и съпруга ти,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 В Самоков колежът се е помещавал в някакви стари сгради, които твърде скоро са се оказали негодни да задоволяват бързото му развитие. Ето защо Американската фундация купува един обширен терен около Малко хълмче сред голите поляни на 2 км под село Симоново и на около 6 км юго-источно от София. За две години новото строителство завършва и колежът се пренася там през 1930 -та година. Така започва...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 Сложиха бариери пред портите и лостови скалашници. Там и сега получават професионална квалификация служители на правоохранителните органи странно съжителство, вече вътре в чертите на пропълзялата до колежа столица. С дума различно е, коренно различно от онова, което беше. Днес децата отиват на училище и се връщат у дома с градския транспорт. А на времето ние живеехме там.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 Трябва обаче да скочиш незабавно, защото разполагаш за туалета си само с половин час. В 6. камбаната бие за закуска. В 7. бие за сутрешно едночасово прекарване в заниманията, да се доизкусурят знанията по уроците. И в 8. камбаната за първия учебен час. В 9. за втория. В 10. и момчета, и момичета се събират в голямата зала, самият президент прочита пасаж от Библията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 Свършва четвъртият. Петнадесетите минути между академичните 45-минутни часове минават в вместене на паралелките от една стая в друга. В колежа нямаше определени класни стаи. В 13 часа камбаната бие за обяд, в 14 за още две учебни часа. След което настъпва най-хубавото време от 16 до 18, всеки прави каквото иска. Спорт, всякакъв.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 Всеки клас своята занималия да зубри. Има си специален учител, който прекарва тези два часа в занималнята, за да дава консултации. Тишината е задължителна. И накрая в 21, полеглата. Учителят, отговорник за етажа, изгасва осветлението. Всички да заспиват. Това е ден след ден.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 Продуценти, те не виждат ли, не чуват ли? Мистерия. Спомням си, например, финален дебат на български по темата. Обществото на народите да приеме ли препоръката на Британската правителствена комисия за разделяне на Палестина, за дато пледираха момчетата. Спечели нето. Спомням си и друга тема, само че с дебат на английски. Оправдано ли е хлуването на Италия в Абисиния? Спечели пак нето.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 е младостите и дружбите. Сред тях като челен оазис изпъкваше колежът. Поточно покривите или само част от покривите на старите сгради, едва ли навече прихлупени от огромните корони на дърветата. Едновременната, стърчеща върху голото тревисто баирче водна кула е изчезнала в пръстена от разкошна Борова гора. Високият тухлен комин на парното също скрит в зеленината. И без да искам места на весело. Защото изведнъж и дадов сметка, че не едно, не две, а дявол знае колко тези кичести дървета и тъмнозелени борове нямаше сега да са там, ако бях учил в Софийска гимназия. Защото съм ги садил като еднометрови фиданки със собствените си ръце. Защо и как? Сега ще разкажа. Садил съм ги, защото съм изтърбявал наказание.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 Не, неправилно използвам множествено число. Наказанието беше едно работа. Работа всякаква. Умствена или физическа няма значение. Работа полезна за колежа. Системата безследната закъснението се наказваше с час работа. Пушенето с 30, самоотлъчката с 50. Тук обаче ще добавя,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 Първо, защото в безработен тръгваш да търсиш как и къде да избиеш минималните два часа, ако изкараш повече. Толко с по-добре, и второ, защото имаш все пак някаква възможност да се спазариш работодателя си. Свършеното се оценяваше не според изтеклото време, а според естеството на работата. И тук идваше пазар лъкът, макар и неравностоен. Бързаш, например, към парното, за да не те изпревари някой. И си изправяш пред отговорника, викахме му форсмажура, и го питаш, има ли работа за теб. Може да каже не. Но може да ти каже, виждаш ли унази купчина въглища? Ето ти количка, ето ти лопата. Пренеси ги ей и там и ще ти дам 5 часа. Е, пък вие, господин еди си, имайте малко милост, само колко трябва после да се къпя, да не говорим за мазулите, които ще ми излязат. Хайде от вас да мине 8 часа. Давай! Отвръща обикновено форсмажорът, защото я си представете, че не се яви е друг, кой ще му пренесе тюньора. За посаждането на дървче обаче тарифата беше желязна 5 часа за дубка 80 на 50 сантиметра. Ако яко се развъртиш и за двата часа от 16 до 18, докато другите тичат, играят, пеят, свирят или просто си четат в библиотеката, вземеш... Та да изкопаеш две или три дубки, шапка на тояга. Предаваш подписано от съответния отговорник, в случая главния озеленител, бележка за изработени 10 или дори 15 часа. Така се търсеше и получаваше работа. Миене на мозайка, пренасяне на какво ли не, в кухнята, в библиотеката, тук нямаше да ти излязат мазули на ръцете, чертаене на игрищата, на пистата и пара и пара. Не помня в колежа да съм виждал хамали или общи работници. Веднъж, когато бях в предпоследния джуниор клас, понесен от заслеплението на първата любов, за коя си въобразявах, че ще е вечна, прескучих мрежата в един женски уикенд и през полето, после пресело Дървеница и после пак през полето, та чак до Крайградския квартал на Дановистите, днешното руско посолство, и оттам пак пеш до площад Славейков.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 Отговорникът на етажа ни ме е търсил и е разбрал, че Съм избягал. Чакайте обаче да ви разкажа нещо за село Дървеница. Както сте разбрали от погорните редове, Шовското село беше на 4 км от столицата и на 2 от колежа. Но ще с преместването от Самоков, управата на колежа беше установила специални отношения с селените, нещо от рода на комунистическото, поеха шефството над. Спомняте си. Нали? Ореждаха се събрания, на които американците изпробваха знанията си по български език. Та на едно такова събрание, първото на наскоро декан Сандърс, той си изправя на трибуната в селското читалище, където се е събрал селският елит и почва словото си така – «Даги да веници». Може би сте си помислили, прав е бил човекът да назове по този начин жителите на селото, защото как иначе да се обърне към тях, сър, драги дървеничани ли?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 Държавата трябва да помогне колежът да възвърне от колешната си слава, от преди близо седем десетилетия, когато беше закрит сиреч, да се върне пансионът. Неслучайно почти. Всички най-прочути колежи и университети в света са с пълен пансион. Тогава и връзката между преподавател, възпитател и ученик е най-тясна и плодотворна. Е да, веднага биха ми възразили.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 че и за това отвръщение не бях подготвен. То ме връхлетя също абсолютно неочаквано. Само, че трайно. През същата година, вече признат за турер, Хитлер сложи начало на. Ремилитаризацията на Рейнската област. И само две години по-късно, Сля, Саншлус, Австрия в границите на Райха. Настаняват групата ни в хотела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 Вразниците ни също в униформи не четърдоден смазваща картина на казармен общество, обладано, поради неразгадаема причина, от синдрома на масовото затъпяване. Тък му тогава за пръв път, с огромно самодоволство установих, колко високо може да стои едно обикновено българско момче като мен. За да се разочаровам горчиво само десетима години по-късно, когато и нашият, уж горд с хилядолетната си история, народ съзнателно допусна да нагази в робския менталитет.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 Размахвайки знамена с пречупения кръст. За това пакатски стана смешно и аз улових, че съм се развикал с цяло гърло при скока на дължина. Както е известно, всеки състезател има право патриопита. Още от самото начало стана ясно, че битката ще се води между представителя на Хитлер, именно на него, а не на Германия, чието име не помня и представителя на свободния свят, а не на САЩ, чернокожият Джеси Оленс.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 Размахва знамената и пес, та се къса. При третия си опит обаче, Джеси Оуенс просто излита над 8 метра и не знам още колко сантиметра, поставяйки нов световен рекорд. Е, тогава се развиках като ненормален, без и пет пари да давам, че тия около нашата малка групичка стоят зяпнали и мълчат като пукали. Джеси Оуенс, впрочем, спечели на тази олимпиада златните медали на 100-200 метра гладко бягане, Плюс дългия скок и штафетата 4 по 100. Направих отклонението за Олимпиадата в Берлин през 1936 година, тъкмо, когато споменах, че в осми клас момичетата бяха започнали да ме заглеждат. Да, така беше. И тук ще направя връзка с помалкия брат на баща ми, Чичо Мирчо, който беше артист. Значи сме си го имали в рода, защото и аз се здобих с популярност в колежа чрез театралната сцена. Само, че Чичо Мирчо го имаха за нещо като «Черната овца народа», майка ми казваше за него, че «Коцкър», защото бе разведен и женен втори път за софьорка. Аз пък в осми клас спечелих кастинга за роли в песи на драматика Сосейцън, които ми дадоха достатъчно точки, за да стана член на дружеството. На следващата година бях избрани за президент, което вече ме направи един от най-популярните деветокласници. В 8 клас пиесата «От три действия», в която играе в главната роля на син на паришки новобогатъж, се казваше «товарищ». В нея се разказваше, на английски, как бивш руски княз и съпругата му, емигранти и изискани аристократи, си намират работа като камериер и камериерка в къщата на френско първенио и как в това семейство пристига на гости болшевишки комисар. Тук е едната конфликтна линия, другата е, че синът, аз, е влюбен в красивата княгиня.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 И нека си останем приятели. Така слезух пак на земята, поумнял и вече скептик, що се отнася до същността на материала под всяка лъскава обвивка. Минаха дни и срещнах на улицата мой познат и нейн съгражданин, който ми каза, че тя се била сгодила за много свясно момче, вече завършило университет. Пресъщото лято на 1937 година прекрачих още един прак към зрелостта. С още двама мои приятели.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 А след като Иваню излезе, като стрела се хвърлих да го заместя. Ей, ей, стой, бе, чакай малко. Започна да му успокоява момичето. Къде си се засилил? Стой. Не става така. След което се втренчи в мен и сякаш невярваща попита, а, бе, ти бил ли си друг път жена, а? Когато промънках, не. Тя скочи, седна, облегна се на тъблата на леглото, очите светнаха, а лицето й грейна от лукава усмивка. Ама, вярно ли?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 още два пъти съм бил с жрица на любовта в София. Каква ти любов? Та това любов ли е? Глупости. Жрица на секса, иди дойди, но да наричаш платения секс любов, значи понятие да няма застойността на нещата. Два пъти ходихме. Тримата при Надя и Мичун, които живееха във вътрешен двор на Ул, цар Шишман. Когато една вечер Мичуни на видео отидам пак и стигнахме пред вратата на апартамента им, Намерихме закачен бял лист със следния текст. Тук вече не живеят никакви Надя и Мичун, а само двама скромни шофьори, които молят да ги оставите на мира. ШЗО На 1 септември 1939 г. Хитлер нахлу в Польша. На 3 септември Великобритания и Франция му обявиха война, а някъде по-късно през септември влязо в казармата. Бях на 20 години и не бях длъжен да отбивам военната си повинност.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 И за младежите пресяването на студентите си става по естествен начин още в първите две години, когато неподготвените и мързеливите просто отпадат. А началникът на наборната комисия, пред която се изправих като останалите само по гащата, моментално се обърна към колегите си с думите. Този е за кавалерията. Така бях прият в скадрона на школата за запасни офицери, които ползваше помещенията и конюшните на първи конен полк, разположен върху огромния терен, където сега са полиграфическият комбинат, бтай и всичките жилищни блокове в карето Цариградско шосе, Алея, Яворов, Ул, Ивана Сен и Ул, Рекитин. Върху обширния плац, освен спалните помещения, административните сгради и конюшните, имаше и отдални манежи за обязване на млади кончета, които трябваше да свикнат не само да чувстват човек на гърба си, но и да се подчиняват на командите му.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 плюс трите смени дежурни и и по конюшня. В помещението дневалният се разхождаше по пътеката между шкафчетата, за да следи всичко да е вред. В конюшнята задълженията му бяха поособени, трябваше да следи конете да не пикаят или якат върху сламата под краката им, защото първото нещо, което Фълдфебелът, в кавалерията му викаха въхмистър, проверяваше сутрин. Беше сламата да не е мокра или изцяпана с въшки. А второто беше да повдигне няколя и друга опашка за да види дали отдолу няма конска муха. В първия случай надневалния не му мърдаше допълнителен наряд, а във втория го отнасяше школьникът, на когото конят беше зачислен. Непременно трябва да разкажа за тариката Мето, който ни бе побъркал. Разбира се, че най-тежките часове за Дневалния по конюшня бяха между 1 и четири сутринта. Мето обаче беше изряден. Боксовете на конете блестяха от чистота. Затова пък с времето отбелязахме, че на този, който идваше да го смени, святно се завиваше, защото в момента, след като Мето си е вече тръгнал, конете сякаш под команда си юрваха да се облегчават двойно. Решихме да видим каква е тая работа. И прозорчето в дъното на конюшнята се оказа удобна наблюдателница. И ето какво видял наблюдателят. Мето си се разхождал по пътеката между задниците на конете, както си му е редът.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 след което да излее урината отвън в канала. Освен това, дневалният трябваше в другата ръка да държи дървено гребло, закрепено върху дълга около метър яга, с което, щом види вдигната опашка, да изгребе моментално фашките и да ги схвърли извън конюшнята на определеното за дюбрето място. Така какво правил мето? Зорко следял дали ще види някъде разкрачване или вдигане на опашка и отпърдашвал с греблото съответния ком по задника.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 Ала просто не е да мина отгоре-отгоре съжителството с конете, защото то не беше само част от ежедневието, то беше всичко. Ако на школник му протечеше нос и се разкашляше, никой нямаше да му обърне внимание, най-малко пък би го погледнал филът от филфебълът, Ала, не дай Боже зачисленият тикон да получи, например, колики. Тогава се разтичваха всички. Предвождани от ветеринаря, щатните.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 от двете страни, на която са окачани стънки вериги, на доските на конете. Не знаете какво е надуска? Е, това си е такъм от кайшки, който се нахлузва на главата на коня, но ставя му цуната му свободна, та да може да се храни, а отдолу е хваната тънката верига, с която е вързан за коневръза. И на ужасното, което можеше да му се случи през нощта на дневалния по коневръз,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 Набегом отиваше да събуди онзи, който трябваше да го смени, грабваше турба с зоб, ечимик и грабваше също комплект и уздечка и емунштук, за да няма изненади, и хукваше към нивата. «Имахме един кон, невероятен тарикът, нещо като конски мето», казваше се Кочо. След две-три подобни, отлъчки в най-идиотските часове от денонощието, все между три и четири, трябваше непременно да установим как, по дяволите...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 Погледна коня от дясно и го срита с десния си заден крак, за да го отмести. Сет не изпълни същия номер със съседа отляво. Получил нужното пространство за действие, пак отбележете, не се измъкна заднъжком, а се обърна и чак като се увери, че още съм далеч, излетях. Кариер Намерих го, естествено, в люцерната. Отдалеч му видях фигурата в тъмнината.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 а на обратното, успях най-сетне да му ги сложа. Излишно да описвам изблика на благородния си гняв, след като го възседнах с двойните поводи в едната ръка, с турбата през рамо и столягата в другата ръка, както и справедливото наказание в съпровод срамжена от сорта «А сега хрупай, мамка ти, а сега бягай, мамицата ти и пъра и пъра». За сведение, ако си опита не сда, че не позволиш на коня да си навреглавата главата между предните крака и така да хвърли къч,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 когато горкият Чарли трябваше да вади с чесалото пърхота от козината и... За да се опази от зъбите и, не се чудете, някой конеха пяти. Освен, че много боли, мъчно зараства, Чарли и връзваше главата за яслата от три страни ляво, дясно и отпред, тъй, че да не може да си извърти муцуната и на сантиметър. Тогава заставаше душията и хващаше се една ръка гривата, а с другата с дълъг замах чак до бутовете започваше чесането докато Лаура, сприлепнали на затуши, белек, че много я досана, и захапала яслата, хвърляше къч след къч. И само още нещо, изпирам с конската тема. На конското купито отдолу има издатък под формата на Ви, около който, хлътналото, се събират мръсоти и кал и ако не ги почистваш, започва гниене. Почистването става с подострена клечка, нищо специално. Само, че трябва да вдигнеш пустия крак и конят да е в добро настроение, за да ти съдейства. Спредните крака е полесно. А Майла да вдигнеш задния крак на Лаура. Добре, че имаш останали на свръхсрочна служба войници, те идваха да помагат, иначе клетия Чарли щеше съвсем да го загази. Командир на ескадрона беше капитан, или родмистър, Беойдев. Непосредствени помощници му бяха тримата поручици. Които командваха трите взвода. Аз бях в трети взвод, картечния, и помня името само на нашия поручик Здравко Михайлов. На първи взвод конете бяха алести с бяло начелото и с бели гамаши, на втори взвод бяха светлокафяви, а нашите, на трети взвод, бяха чисточерни. Само в нашия взвод имаше конене за езда, а за да носят самари с картечниците и с дъщетата за патрони. Днес, от дистанцията на времето, можем да говорим за въпросните картечници като за шокиращ елемент от огневата ефективност на тогавашната кавалерия, уж най-елитната част от българската войска. Това бе немско оръжие от Първата световна война, марка Шуарзлус, съставено от две части лафети тяло с общо гло около 50 кг. На шварцлозето й трябваше отделен кон, за да я е носи. Патроните, калибър 9 мм се вкарваха в затвора с лента. Не мога да кажа колко изстрели в минута даваше тази допотопна картечница, помня звука, който издаваше нещо от сорта на ква ква, -ква, -ква». една две години покъсно имах възможност да чуя как стрелят тежките картечници на немците, да не говорим как стреляха тежките картечници на американските изстребители, р-р-р. Общо взето, и в царството, както после и при комунизма,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 За да свободиш цефта. Така си беше. Ами личното ни оръжие, късите карабини, но не чървръсници на картечниците. Тепък, ако не ги притиснеш всичка сила към рамото, пристрел ритаха по-яко и от Лаура, откатът им можеше да ти щупи ключицата. Виж, единствено събитите бяха на ниво. Това не бяха парадните лъскави саби на офицерите, а страховити, остри като бръснач мечове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 Късметлията дневален по конюшния получи редкия шанс да изпълни библейската заръка Кесаревото Кесарю, Божието Бого, като обслужи едновременно естествените нужди на конете и нездравото любопитство на момичето, за което покъсно каза, че било като втасало селско козуначе. Трябва да кажа, че преминаването му вечер през оградата се превърна в редовна емоция за съответния дневален, докато един ден той изчезна.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 Докато положеният върху артилерийски лафет саркофак отиваше към гарата. Бях сред хората до бордюра на тротуара на ъгъла на цар освободител и Раковски. И това, което няма да забравя, никога беше звуковата вълна. Тя идеше от към площада пред народното събрание и колкото повече саркофагът се доближаваше към моето място, толкова погръмка ставаше. Масово ридание, движещо се с процесията. Неописуемо.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 Пъка се мъча да дишам и да не се предам на отчаянието. Успях, естествено, щом съм стигнал до тук. Успях да си изкатеря на сухо. За това съм доволен от себе си. Аз съм, ако мога така да се изразя, връстник на Ньойския договор, подписан след края на Първата световна война на 27 ноември 1919 г. от Александър Стамбулиски. Тъй, че детството и възмъжаването ми...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 прави и нещо отгоре. Като стъпва върху наложение на страната ни през 1913 година Букуръшки договор след Междусъюзническата война, отнема и българския излас на Бяло море, за да създаде на Балканите Статукво, което да е в унисон с другите два международни договора. Сен-Жерменският с Австрия и Трианонският с Унгария. Върху разпъната на масата географска карта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 Това горе-долу беше младият софянец Петко Димитров Бочаров в деня 1 септември 1939 година, когато майка ми, баща ми, брат ми и аз, готвейки се да седнем на масата за обяд, чух ми извънредното съобщение по радиото, че войските на Третия райх са нахлули в Польша. И от тук започна всичко. Облякох униформата 20 на дни по-късно. Нея съблякох година и половина и тък му, когато си въобразявах.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 Най-десният говори по изтеглените въпроси. Средният мисли по своето късмече. Левият аз, току-що съм си изтеглил билечето, след като предишният, десен, е свършил и си отишъл, а другите двама са се преместили с един стол в дясно. И новото момче свършва и си отива, а да тегли късмече до мен отляво сяда младеж, с два поникнали редки мустачки и брадичка, очевидно кандидат за висше юридическо образование, за какво ли пък му е било, възпитаник на духовната академия? Изпитът на десния започва, а в попчето, както изглежда, се опитало тайно да погледне в епиштов, защото ганев прекъсна говорещия и се обърна към съседа ми, отче каза му той, гледайки го от упор през очилата, с усмивка повече подигравателна, отколкото окорителна и фалцетът му стигна много висока октава «Вие сте духовно лице», а вършите нечестиви работи.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 За един час и с две момичета отидохме да ги разходя. Колата беше открит американски пакет. Тръгнахме по шосето за Пловдив и едва бяхме минали двореца раня, когато се разминах с мотоциклет с кош и двама немски войника с каски и шмайзери на гърба. Единият кара, другият в коша. С приятели ми се спогледахме изумени, но само две минути по-късно на се зададе и аз трябваше да отбия в полето колона от мотоциклети, коли, камиони.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 чак до 2007 години, когато отново отиде към криза. Но далеч не към същата. Защото капитализмът е гъвкава система, изработила си вече механизмите, за да умекотява ударите и, ако се налага, да се реформира. Може да звучи парадоксално, но тъкмо му през 30-те години в България беше хубаво да се живее. Целият свят като в каменен наблюдаваше как светкавиците на най-страшната буря, каквато някой би могъл да си представи,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 С други думи, дори момче като мен е можело още преди 70 години да види у Сърбито, онова, което в края на века и мизяде главата. Но да се върна на предвоенна София. До тук говорих за 30-те, но много поточно ще да кажа, че водораздел между възходящото развитие на царството и последвалата го национална катастрофа е датата 10 януари 1944 година, т.е. денят на първата масирана въздушна бомбардировка над столицата.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 Но кой ще седне да тичате вестници? В промеждутъците на мобилизацията времето ми минаваше в четене за изпити, ходене по джаболи, думата, купон още нямаше, игри на билярд, само карамбол и казиното в градската градина. То не бе никакво казино, а зала с около 8 билярдни маси, собственик беше една доста мъглява личност с прякор пашата. И игри с приятели на покер по стотинка за чип. А радио, разбира се, се слушаше.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 Защото знам, че по това време бях още ученик в колежа, в България научихме, че африканската държава си имала император на име Хайле Еласия и че Мусолини е изпратил войски, за да превърнат Абисиния в италианска колония. Штом Великобритания, Франция, Португалия могат да имат колонии в Африка, как е възможно пък мощната Италия да няма? Хубаво, а матия Абисинци, известни като страшни гладиатори по римско време, макар се стрели и копия.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 когато пък в Мюнхен, Великобритания и Франция клекнаха пред Хитлер и премиерът Чембърлейн развя пред посрещачите на летището в Лондон някаква хартия и извика се ви мира на нашето време. Щеш-не-щеш щеш, вече беше длъжен да си отвориш очите. Спомням си и други събития от онова време. Например, как в Лондон Едуард VIII абдикира от английския престол заради една американка, Мисис Симпсън. То поне да беше, да речеш, неустоима сексбомба. бомба а тя нищо. Подобно. Ами, Кинг Конг? Филмат за великанската горила, която ловеше с ръце атакуващите самолети от върха на Empire Slate Building. Детето кинозвезда Шърли Темпъл. Неотразимият Кларк Гейбъл и очарователната Вивиан Ли в Ган Уиддуинт. На 23 август 1939 година обаче стана нещо, което сли се света, в това число мен, Родителите ми и всички приятели и познати. Хитлер и Сталин си стиснаха ръцете. Обещаха, че няма да се карат. Подписаха пакт за ненападение нелично, а чрез външните си министри Молотов и Рибентроп. Събитието беше поразяващо, от него нашенските тъй наречени антифашисти увяхнаха. Години по-късно Молотов бе партийно низвъргнат от Хрущов, но не защото е станал ревизионист,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 Ние, т.е. царството България, бяхме вече немски съюзник, тъй като само дни порано, през март същата година, се бяхме вече официално присъединили към тристранния пакт Германия, Италия и Япония. По възрастните у нас си спомнят вто много държеше да се провежда едно патриотично мероприятие, наречено «постъпките на еди кого си» или На Едикаквоси. като да речем «постъпките на отряда Чевдар». Та през 1941 година и царската ни армия така, постъпките стъпките на немците, по стъпките, докато накрая ето ни чак до Охридското езеро и албанската граница на запад и по бреговете на Бяло море при Драма и Кавала на юг. И както по традиция ни се полага, така и по онова време, внушителният ни контингент от гласовите глупаци бе вече успял да умотае значителна част от общественото ни мнение свиденията за осъществени идеал на нацията и обединение на родината.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 Хитлер не загуби войната, защото, както и до ден днешен крещят глупаците, бил победен от Сталин, а защото между потенциала на тристранния пакт суровинен, земеделски, индустриален, човешки, финансов, научен, технологичен и всякакъв от една страна и потенциала на целия останал свят разликата беше от земята до небето. Патологичната идея на Кюрера, че славяните трябва да станат тор за чистата арийска раса, само ускори неговото поражение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 Към едно 9-4-3 години съюзниците бяха вече постигнали над райха на успоримо превъзходство по въздух и море. Прочутите немски подводници бяха ликвидирани и огромните конвой с оръжия и боеприпаси от Америка към Мурманск пътуваха вече на обезпокоявани. Американската и английската авиация бяха вече размазали и превърнали в димящи развалини целия немски тил. Когато руснаците обърнаха войната при Сталинград, немската армия беше вече като отрязана от рамото ръка,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 е подписана повторно само с СССР. Тъй, че войната в Европа официално приключва на осми, а не на девети, както и до сега у нас се следва съветската, историческата истина. Но да се върна на 1941 година. На 9 април сутринта и аз, като командир на картечен взвод, потеглих с първи конен полк към западната ни граница. За пръв път в поход не на маневри, а наистина.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 Тъмно като фрог. Строга заповед да не се говори. Аз водя колоната. И тръгва от остаността и стига до моето ухо прошепнато съобщение, че фурвата е паднал кон барабар със Самара и товара. Спираме. Слизаме от конете. Връщаме се да видим какво е положението. Смъкват се шест души фурвата и почват мъките, опитват се да свалят от коня Самара, теглят, дърпат.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 Ала на следващата година, 1942, пак ме мобилизираха Скопие, където вече на гарнизон беше втори конен полк. И отново след 4 месеца ме демобилизираха, и отново на следващата година, 1943, ме мобилизираха. Краят на това, иди ми дойда, иди ми дойда самото начало на 1944 година, за което ще разкажа по-късно. И тъй,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 ще да е било към 10 или 15 декември 1943, когато командирът на полка ме повика в кабинета си и ми заповяда следното. Вземаш извода, коне, оръжие, боеприпаси, личен багаж, всичко. Утре заран на гарата се натоварвате на влака. Там ще те опътят на кой коловоз и заминавате. Слизате на спирка, X Представяш се на командващия охраната на гарата подполковник Уай.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 30 войници и към 40 коня слизаме от конските вагони на гарата. Екс и аз се представям на подполковник. Уай. Мобилизиран като мен за Но ми говори с заповеднически тон. И ми нарежда следното: Взводът ми да се настани в някакво стопанство, където порано имало крави, а сега в помещенията им може да. Се настанят конете. Около гарата няма къде да се подслонят 40 коня.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 Разказват ни, че из шърп планина, шарят отряди андарти от пустотина души, въоръжени с последен модел английски пушки и картечници. Пускали инги с парашути горе по билото. Единият от гледачите на пресетата поверително ми споделя, че титовистите, т.е. партизаните, се били стреснали от дошлата кавалерия, но че нападението на гарата било неминуемо, за да се пресече жъпа линията. Потвърждавайки моето убеждение, той също ми казва, че преди това ще се наложи да ликвидират нас. Започвам да губя търпение, тъй като не знам как да се свържа с полка Скопие, пък и расте. Безпокойството ми от нашата безпомощност. Така идва унази сутрин на 25 декември 1943 година, на Връхколеда, когато подполковникът ми звъни по телефона в 5 часа сутринта и ми заповядва взводът веднага да отида до село Зи, където нещо станало. Със строк началнически том ми заявява, че ако не изпълня заповедта, незабавно ще да докладва щаба на дивизията. Вдигам бойниците, мятаме се на конете и по посочения от гледача планински път се понасяме в галон към въпросното село. Покъсно ще си дам сметка, че като последен глупак съм имал невероятния късмет да ми се размине стопроцентово избиване на всички, и на мен на първо място, тъй като бях начало на галопиращия взвод. Без никакво разузнаване.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 Че Скопия ги чака уволнение и скоростното нахвърляне на конете във вагоните никак не беше случайно. А под офицерът с прасето беше от Славяново каза ми, че няма да го коли, а ще си го, чува за спомен. Най-големият майтап беше, че когато разказах на полковия си командир всичко, той първо изригна с залпо от недотъм подходящи за публикация квалификации по адрес на подполковника, след което се пукна от смях с историята на моето заминаване. Помията.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 каква нация за Бога? Ежедневието в Скопия беше абсолютно същото, като във всеки друг български град. Никой там не ме погледна с омраза, както би се полагало на офицер от окупационна армия. Не срещнах нито един, мъж или жена, който да си имаше за нещо друго, а не за българин. И помен нямаше от омраза не само лично към мен, но и изобщо към войниците от полка или към чиновниците ни в различните учреждения.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 Даже да бъде постигнато разбирателство с Гърция за името. Второ това, че в Европейския съюз не приемат за член държава с териториални претенции към съседна на нея държава, а още по-малко пък биха приели, щом поддържа кална пропагандна кампания срещу съседката си. Трето. Поддържаната досега теза, че България има интерес и наречените Западни Балкани да бъдат приобщени в НАТО и ЕС е теза на БСП и на останките от Емилушевската Югославия. Това е теза наполовина основателна, едната половина шумно убеждава общественото мнение, че участието на Западните Балкани и Сърбия в Есинато е в интерес на Обединена Европа и в това отношение известен има. Другата половина обаче разкрива картина също с разон, ала в обратен смисъл и по тази причина умишлено се премълчава. Потулват се важни детайли. Като, например, какви ще са отношенията между Сърбия и Косово?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 Тук се налага да поясня, че Скопие втори конен полк беше настанен в... Бивши пехотни казарми нямаше конюшни. А имахме около хиляда коня, вероятно не по от половината мобилизирани. Всички коне живееха на открито, на коне врази в обширния... плац. Войниците също се хранеха на открито. Денят, за който говоря с нищо, не обещаваше да е специален. Войниците вече бяха насядали по пейките пред масите за храна, а аз следях всичко да е наред. В един момент се чудалечен тътнеж, който ставаше все по-силен. Всичко живо отправи погледи към небето. И те се зададоха. Четири моторни бомбардировача, като строй за парад, на височина не повече от 2500000 метра. По три тройки в четири редици. Просто си прелитаха. Никакви бомби. Само демонстрация, ето какво можем, ако пуснем само по една бомба, от вас и конете ви няма и папер да остане. Полкът си имаше противовъздушно отбрана, сега ще ви разкажа каква. И как заради идиоти, животът ми, сиреч животът на две 4 годишно отгледано изучено момче с бъдеще, трябваше още веднъж да зависи от слепия шанс? Фифти-фифти? Не.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 А в момента врагът прилиташе с грохот отгоре. Спринтирах към скелето, където при картечницата бяха двамата дежурни, емерачът и онзи, който при стрелба трябва да подава лентата с патруните, изкатерих се догоре, но парадът на бомбардировачите бе вече отминал. От върха на скелето обаче градът и реката се виждаха като надлън. И далече, някъде над покрайнините на Скопие, точно насреща и високо в небето забелязахме да се движат, като нанизанина.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 Вътре в две минути всичките хиляда коня се бяха понесли като диво стадо из плаца. После, очевидно в един момент водачът на стадото се усетил, че в оградата има широко отворен портал и цялата тая огромна маса от препускащи коне се изля през отворената порта. Оттам през шосето, където от хлазгави асфалт се получи меле отпадащи един връз друг коне, и после към примамливите широки простори на баирите в посока изток. Когато всичко отихна, целият полк тръгна да прибира конете.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 На 9 януари 1944 година се качих на влака за София, който минаваше през Чустендил. Между другото, и тогава нямаше директна връзка София с копие по най-близкия път през Дюешево. Ням и сега 2009 година. Защо? Защото потомците на Александър Велики не искат да построят своята част от жъпа линията между границата при Дюешево и Скопие. А защо не искат?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 За сърбите вторият мост на Дунава е конкуренция на пътя от Белград до Скопие и оттам там до Солун, и като не мога да спрат моста, поне нека поддържаме дубка между София и Скопие. А и гърците биха предпочели да няма пряка връзка между София и Скопие, за да няма продължение към Албания. Извинявам се за отклонението, но нали уж през 1943 г. Македония се върна от дома? Защо царството не построи жъпа от сечката?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 с нацистката окупация в това гето са били натъпкани 400 хиляди полски евреи, от които за една година в газовите камери на лагера Треблинка са умъртвени 300 хиляди. На 2 февруари 1943 останалите 100 хиляди се вдигат на бунт и почти всички загиват. Варшавското въстание от 1944 г. било вдигнато по заповед на задграничното полско правителство в Лондон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 Сталин лично нарежда да се синхронизира настъплението на съветските войски към Варшава с момента на възстанието. Се Миколайчик било постигнато споразумение, че този момент ще дойде, когато съветските войски минат източната граница на Пълша. Такава била подготовката. Развръзката идва, когато червената армия вече е подгонила нацистите и отстъплението им е неудържимо. Какво става?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 Те стояли на брега на Висла и чакали. Молби от САЩ и Великобритания към СССР да им позволи да използват руски летища, за да пускат от въздуха помощ за възстаниците. Сталин казва не. И чака. Чака 9 седмици. 63 дни. На 2 октомври поляците капитулираха. Загинали са 160 хиляди. Още толкова са изпратени в концлагери. Конференцията на Тримата големи фялта е чак на следващата година, но САЩ и Великобритания още тогава подаряват Полша на Сталин. Така бива освободена Полша. Гордеят ли се поляците с Вършавското въстание? Разбира се. И имат всичкото право да се гордеят. Но никой в това число има и май най-вече бившите членове на бившата полска комунистическа партия, не би могъл ли да си представи да честви юбилей на деня, в който с чудовищна подлост Полша е завладяна от СССР? За нас, българите, почти целият тексексти век беше сякаш прокълнат. Огромен патриотизъм и тъпа политика Войните 1885-1912, Първата и Втората световни войни. Но и обреклани на нещастие международна обстановка, в която фашизмът и булшевизмът лишиха страната ни от правото на избор.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 Но къщата стои. Със следващата крачка обаче, посредата на уличното платно, се спънах в изхвърчела от някъде врата. И познах, че беше нашата пътна врата. Още няколко. Крачки и вратата наистина нямаше, а от прага, вместо стълбището, видях небе. Вече зазоряваше. От къщата стърчеше единствено фасадата. Зад прага на входната врата всичко беше развалини, паднали и разчупени бетонни плочи, железа и тухли. Развалините плътно покриваха мястото, където би трябвало да е вратата към мазето. А в това мазе, зная го със сигурност, родителите ми положително са слезли, когато е била дадена тревогата. Опитах се да мина през развалините и да видя дали някъде няма пролука към мазето, не. И все пак беше още тъмно.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 Къде друга да да отида? От Орловия мост нагоре към Народното събрание и ето ги, че идват среща. Двамата са зимни палта и с една чанта в ръка, тя с дамска шапка, той смека. И като ме видяха, се побъркаха, защото знаеха, че съм Скопие. Прегрътки, а на мен душата ми пее. И решаваме, че трябва да отидем до Княжево във вилата на братовчетка на баща ми.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 от срещи до сега си има кооперацията с вход от към Стефан Караджа. Баща ми казал, «Абе, къде ще вървим сега, нали винаги слизаме тук?» Е, чуй, вече противовъздушните стрелят. Майка ми обаче започнала много да настоява, да отидам, та, да отидам. Дори се разплакала. И той махнал с ръка, заключил мазето и вратата към мазето, излезли почти на бегом на улицата,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 Във входа ни всички апартаменти бяха празни. Само в апартамента над нас все още живееше дребничък италянец, учител в италянското училище, Сеньор сеньорниедо, а ние му викахме Ниенте. Моите родители също бяха заминали за село Кесарево, Търновско. София по това време представляваше нещо много особено. Сега да му убиете не мога да си спомня откъде съм имал джобни пари, може би баща ми ме давал,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 Изкъртва вратите на мазетата, мазилка си сипва. Върху нас помещението се изпълва с гъста прах, а ние още не можем да се опомним. Какво беше това чудо? Тъмно, пълна тишина. Изпод паднала върху него врата се чува фалцета на сеньорниенте «Мама мия, мама мия. Следва леко шуртене от към жената до стената. Покъсно откриваме жълтеникавата луквичка.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 Излязох пак от входа към Алабинска и за момент не можах да се ориентирам къде съм. Всички сгради наоколо горяха. Но входът и стълбището на съдебната палата си бяха вред. От прозорците по етажите на сградите излизаха хоризонтално фучещи пламъци, като от огромни бензинови горелки. Тръгнах пак по Алабинска към графа, пустото чувство за Моята махала. Всичко наоколо гори. Леге също.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 Си беше в апартамента ни на Раковски, близките на генерала написаха молбата до царя за помилване. Казвам това, защото покъсно, след девети, се версията, че от гордост генералът отказал да моли царя да го помилва. Може и така да е било, може генералът затвора да отказвал, а баща ми да е настоял пред близките. Неговата вяра в доброто у човека прави този вариант съвсем правдоподобен.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 В двора на дядо Иван имаше още една двоетажна къща, която той даваше под найеми там, в сутерена на тая къща, след разрушаването на домани, майка ми и баща ми намериха обежище в малка стая и кухня. В същата стая, на 23 януари 1947 г. умря баща ми. Втори и прочие братовчеди обаче ми се намираха доста. Екатерина, Тинка, Белковска беше една от тях. Майка и Леля Здравка беше първа братовчетка на майка ми. Мъжът и Тома Белковски бе започнал свой бизнес. В уния годините я дума беше непозната, казваше се Своя търговия, което, разбира се, беше неточно с електроматериали. И държеше магазинче на ъгъла на сегашните улици. Белчев и Денкогло. В началото на 30-те години Войчо Тома стана представител на е и ми се струва че той пръв в България показа на нашия консуматор, що е то хладилник. Мисля, че беше и представител, сега вече тук може да се лъжа, но няма значение на радиоапаратите Блоупанкт. Знам обаче, че при него за пръв път видях грамофон в котия. Дръжката за навиване си беше запазена, а огромната фуния на старите грамофони вече бе изчезнала.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 Сигурно на Шопи от близкото село Подояне. А вероятно и от другото шопско село Слатина. Войчо Тома стигна до там, че купи терен до гара Яна и започна да строи фабрика за хладилници. Така и го завари светлата дата и септември. Семейството му се вля в казармените редици на социализма, той много скоро умря, последван от леле здравка. Тинка също не се забави много, отида си от рак. Не знам догара Яна какво е било построено, но... Вилата до канала на Перлуската река и днес стои като украшение в сивите редици на по-младите от нея постройки. Комунистите нагласиха отпред гараж и Майя бяха дали поднаем на някакво арабско посолство, не съм сигурен кое. Оня ден минах по край нея и ми се струва, че и сега в нея има чужденци. Ясно обаче, че там се разпореждат съвършено чужди хора, Тинка по едно време са умъжи.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 Обаче се подвизаваше в медийните сфери като безкомпромисен рицар на цензурата. Беше по едно време и в БТА, и в София прес, и къде ли не още. Защо ли пък не се задържаше, или не го задържаха на едно място? Пратиха го и кореспондент чужбина, ала важното е, че за да бъде това, което беше, заслугата бене на партията с голямо П, а на американския колеж. Един от моите съученици се казваше Николай Попов.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 Познавах братята Антон, Емил и Кирил Кириллови първия бегло, беше седем години по-голям от мен, с Емил се бяхме срещали в компании, беше две години по-голям, а с Кирчо, мой връзник, бяхме на «Здрасти, как си?». И тримата бяха юристи, такъв бил и баща им, с когато моят баща казваше, че е приятел. За Антон това, което ще кажа, са неясни спомени за «казано и чуто», зато и може нещо да сбъркам.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 Един спомен ми е останал от него. Беше 5 септември 1944 година, помня датата, защото на този ден СССР обяви война на България. София още се опитваше да се съвземе от бомбардировките, разрушенията си стояха, не всички софианци се бяха още прибрали от евакуация. Семил се видяхме случайно на цар Освободител, и седнахме да изпием по едно кафе в сладкарницата, която тогава вече работеше с градата,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 Майка ми не сваляше от мен ужасения си поглед. Наивно очакваше от мен, щом съм учил толкова време право и съм адвокат, да успокоя с човешко обяснение, как така човек бива похитен от държавата и никой не съобщава къде са го закарали. По това време, с още трима мои по колеги, аз поделях кантора от две стаи на четвъртия етаж кооперация на площад Славейков. И тримата ми колеги ме успокояваха, че брат ми просто е прибран в Софийския централен затвор и че.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 Подлагаме да обещая нещо, което сега не даваш, зле поставяш ме пред колегата. Накрая един ден изплюка мъчето. Слушай, каза, ако утре до обяд не ми донесеш каквото сме говорили, да знаеш, че ще отида при наблюдаващия прокурор и ще му кажа, че познавам брат ти, че спекулант и знаеш какво ще последва, нали? Нямаше мърдане. Казах му да се. Успокои, че пакетчето е у мен и утре към 10 ще му го занеса. Така и направих.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 Естествено. Повикаха ме да дам показания и аз разказах нещата така, както ги разказвам и тук. Бях един от три нулатината души, давали подкупи на Пепе, които той изтръгвал чрез изнудване на близки. Оказа се, както вече предполагах, че си е присвил парите, които му бях занесъл и че горкият следовател изобщо не е подозирал как крадат от негово име. Преписката отида в съда и един ден ме арестуваха.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 че най-доброто лекарство за изранени длани е собствената урина. По-късно, когато вече излязоха мазулите, проблеми нямаше. Джони Софийският затвор преспах в една претъпкана. Килия може би три или четири нощи. Заявих, че искам да работя и бях причислен към една бригада копачи, съставена от осъдени на малки наказания криминални елементи, главно, разбира се, кръци.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 Когато милиционерът излиза, отвръщат глави. И толкус. Никой не ми обръща внимание. С изключение на този, който ще ми е съсед полегло. Поглеждам го около 30 годишен, моя ръст, само малко по-набит, и ме гледа накриво. Оставям си куфара и дажбата хляб върху моя сламеник и от помещението отивам до туалетната. Изхабена, но за мое очудване, не мръсна.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 Работал на дунавското пристанище в Лом, но свободното си време крадял. Станахме с него приятели. Веднага след. Описания, сблъсък с Данчо към нас, се приближи висок атлетичен мъж, изправи се до мен и гледайки ми изпитателно попита, ти откъде си? Казах му, че съм от София. А къде си се научил да се биеш? Казах му, че не съм вземал частни уроци. Той се засмя и рече.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 Във всеки случай и Джони веднага дойде да спи до мен, само че у мен никой не направи опи да се отърка, нали? Вечерта на проверка всички в помещението се строявахме в редица край на ровете и милиционерът началник ни проверяваше поименно. Кучето беше почти обезобразен в лицето и милиционерът беше съвсем наясно, какво се случило, както беше съвсем наясно и с отговора, който ще получи, ако попита, ти къде си се подредил така? Отговорът, разбира се, беше. Паднах по стълбите. Толкос. Три или четири дни работих за боя и вечерта на проверка началникът на охраната зададе въпроса, има ли между вас някой със средно образование? Джони и още двама вдигнаха ръка. Джони обаче рече, има и свише. Какво? Сепна се милиционерът. Свише? Кой е с висше образование? Нямаше как, трябваше да вдигна ръка. Какво ти е образованието? Преди да се отвори устата, Джони ми изпревари. И се получи разговор му тамо като разговор с Джони при постъпването ми в помещението. А защо си тук? Последва логичният въпрос. За убийство отвърнах. За убийство ли? Кого си убил? Себе си.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 Има железа и най-вожното, работи се на открито и на слънце на земята, когато арматурното желязо се изпъва или извива, навърха на постройката, преди да се налее бетона на плочета. Бях видял големия строеж на «Врапча», стигащ чак до «Дундуков», който щеше да бъде политическата централа на Земеделския съюз, а същевременно и залата за операта, и реших да си пробвам късмета там. Отвън имаше маси за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 Когато влязох в пта, той продължи се занаята, после някъде се простудил и като осложнение получил тежък ревматизъм, а ревматизмът фатално му поразил сърцето. Цяла година лежал от дома си тук в София, майка му го гледаше. И после умря. Беше отсливен. Тъкмо му по времето, когато го срещнах за пръв път, 1950 година, бяха открили и арестували баща му, бивш царски офицер.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 И напразно съм се мъчил да проумея защо руснакът като индивид може да е толкова симпатичен, широкомислещ, щедър, мил и дори благ, а като общество или като нация да бягаш от него през девет баира. Още два пъти отидох да видя Бай Николай в старческия дом. И двата пъти му носех въстъци и лешници и пошише водка, подадено му тайно. Третият път, когато отидох, ще да е било в началото на 80-те, вече го нямаше.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 Сцената пред публиката ще може да се върти, да се издига или отдолу да излиза нещо, да вали сняг или да се вихри буря. Покривът обаче трябва да е стоманобетонна плоча. Този ден огромният кумин на сцената е целият отвътре скеле. Тук тъме по скелето стоят подпрени в двата си края забравени тълпи. Най-горе скелето свършва с дълги, дебели талпи, поставени така, че да се ходи по тях.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 И накрая реших. Напуснах един ден обекта порано и ето ме пред старата хубава постройка на ъгъла на Цар освободител и площада пред Народното събрание, сега използвана от Бан. А тогава за шестките кабинети в Пта видях вратата, на която пишеше Отдел кадри, началник, почуках и влязох. Голям кабинет, зад бюрото мъж над 50-те, с костюм, риза и вратовръзка. Коса с перчем.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 че е имало смисъл. Като ставим на страна, че работата ви не изпита е най-добрата от всички, яви се, вие все пак сте най-малко неподходящият. Тая формулировка «Най-малко неподходящ» ми звучи в ушите и днес. Залавайте се за работа и се надявам да не ме изложите. Залувих се. След изкопите, мината и постройките, работата в преводаческото бюро ми се стори като песен. Имахме норма,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 Преведените информации отиваха в печата, където нямаше никакъв друг източник. От западните езици се превеждаха емисиите само на френската Франспрес и на английската Ройтърс. Тези преводи обаче не отиваха за печата. Те бяха предназначени за управляващата върхушка от БКП и излизаха в тъй наречения служебен бюлетин. За това имаше преводачи от френски и преводачи от английски. Хубаво.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 Мусала се казваше връх Сталин, Булевард, Витоша се казваше Булевард, Сталин, Язовир, Искър се казваше Язовир, Сталин. Разрешението на проблема да има по скъпо платени и верни на партията редактори, независимо, че езиците никакви ги няма, беше намерено съследната за онази лицемерна действителност хватка. Преводачът си носи на редактора превода, та онзи да му сложи парав, но редакторът вика и още един преводач от същия език.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 Ако има нещо, което не е ясно, тя ме вика да и го изясня. Ако няма, слага параф и информацията отива при заместник главния редактор за още един параф. Чак тогава текстът се написва за отпечатване. Тази система носеше наименованието Хел. Само абревиатура, а не АД. Доста години покъсно късно дойде ерата на радиотелетипа, с който се и пенсионирах през 1983 година. После целият информационен процес се комютаризира. Бързината, с която информацията се получаваше в ПТА, растеше непрекъснато и със състезателни темпове. И то защото световните агенции се развиваха тъкмо с такива темпове под мотото. Означение е кой пръв ще даде новината, останалите само добавят към казаното. Състезанието и до днес е безмилостно. Ще спомена някой от хората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 Веднага се съгласих да взема книга за превод. И досега в библиотеката ми стои като паметник на хвърлени ненужни усилия, история на трити интернационала от Уилям Фостър цяла тухла, която аз преведох не на галуп, а в кариер и то не като си пише сам, а като диктувах на друг. Почти всеки ден, когато не бях на работа в ПТА, отивах при моя съученик от прогимназията КИКО, Кирил Георгиев, на Аксаков 10, за да му диктувам.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 за да си докара някой и друг лев. След 9 септември го засилили на лагер, заради участието му в патриотичната младежка организация от царско време, отец Паиси. Това бяха млади хора, които нямаха нищо общо нито с Ратник, нито с Баранник, нито с Легионерите. Кико беше в ръководството на отец Паиси, бяха меканили и мен, а лази тогава, както и покъсно,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 по край Фреди направя едно отклонение. Пта имаше в чужбина 24 изпратени от България кореспонденти. Разходите по издържането им бяха огромни. Жилище, обикновено голям апартамент, за да е там и бюрото, храна, транспорт, комуникации и пара. И пара помислете какво значи това на година за Токио, например. Или за Мексико. Или за Ню Йорк. Или за Париж.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 Ми просветна, че мога да пренеса диктуването и феминф. Към редакцията имаше цяло бюро машинописки. Някой от тях бяха факири. Имаше две, които с десет пръста преписваха като фурии, без изобщо да гледат в клавишите. Казах на сие каква ми е идеята и добавих, нали разбираш, че диктуването, който го може, естествено ще ускори двойно, а тройно бързината, с която действаме. И нормата отива на кино. Ще преизпълнявам три пъти и колегите ми ще ме намразят като тегач. Какво да правим? Сия дори за миг не се замисли. Каза давай. И работата мина върху друго ниво. Наслед дълго генералната директорка Елена Гаврилова проустрои радикално информационния процес.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 Каквито си бяха, но Еминв се променяше издано. Създаваха се пет отдела социалистически страни, капиталистически страни, развиващи се страни, Америка и и балкански страни. Обяви и шефовете на отделите и на бомбата, че аз, безпартийният възпитаник на американския колеж, ще оглавя отдела Америка и ООН. Второ, че няма да има повече преводачи и редактори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 от които даличат недазите на капитализма и предимствата на социализма те материали, които до тогава са отивали неизползвани в коша. Това бяха е по света, политика, лик, литература, изкуство, култура, наука и техника и снимки и карикатури, забава, любопитно, общество, развлечения и пара. За целта се обособяват четири нови редакции, всяка с главен редактор. По късно тези бюлетини прераснаха списания с редакции от по три души, директно предизвикателство към различните списания по нова време щат от по три нула души. Тогава снимки и карикатури се превърна в паралели. Внесени бяха най-модерни машини и ПТА започна сама да се отпечатва списанията в собствена печатница в подземния етаж на сградата. Стрелков Годината е 1962, края на месец януари. Телевизията е съвсем в детската си възраст и усилено опипва почвата. В бта аз отговарям за работата на отдел Америка и ООН 10 души, от които единствени с са Сашо Алексиев сме безпартийни. Състава на отдела е и Гилермо Ангелов, възпитаникът на колежа и на помпаният с самочувствие Въздух под налягане, Мирна прахамо, който не се и опитва да скрие възмущението си от новото Статукво. И гледа лошо не само мен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 че съм обречен. Фактор там беше, например, и една другарка, дошла в София по партийна линия от някако село, за която можете да си съставите мнение от следния епизод. Сталин вече е умрял. Е фазел мястото му и в един момент вратата на нашата стая, имам предвид на преводачите, се отваря с замах и на прага застава тя. В шок. Червена като домат. Очи око корени.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 Искаш ли да те пратя кореспондент на вътрешна информация в Силистра? Там постът в момента е вакантен. Ще вземаш същата заплата, а и командировачни отгоре. Така се озувах в най-отдалечения от столицата град, за да информирам пта за селско стопанските дейности в района, кое стопанство колко крави има и колко литра мляко добива от крава и пъра и пъра. Имаш определена норма за кореспондентите, поне по една информация на ден. Разбира се, нямах превоз, за да се разкарвам из и всичко, което се случваше в Силистренски окръг, научавах от чиновниците в общината. И прещах информации за чудо и приказ. По две на ден. В 11 часа вече бивах готов, грабвах въдицата и хайда на Дунава. Така до края на август. Прекарах екстра. Оказа се, че в Силистра има и други заточени софянци.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 Призракът на Шушурин не ми се бе отразил добре. Върнах се, но вече нямаше отдели. Имаше класически нюзрум и Пта все повече заприличваше на информационна агенция. Ала в на СССР държава. Леля Ана Един ден през ранната есен на 1962 година получавам съобщение, че имам колет и да се явя на едикое си гише на митницата пригарата. гарата. Отидох.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 Няма никакви частни търговци на автомобили, вносът им е абсолютен монопол на мототехника. А на мое име наистина с влакова платформа са пристигнали три, словом три. Фолксваген, ако стенурки бял, зелен и червен. Изпратил ги Джанима, е съпругът на Лелемяна в Милано, Италия, с когото тя е легално разделена. Западните коли в България бяха рядкост, ако стенурката, Volkswagen беше лукс. След ахканията и охканията на служители и работници столичната митница, на мен ми съобщават, че митото за трите коли еди колко си долара. Сума, каквато аз, разбира се, не съм и санувал, а и няма откъде да събера. И веднага набирам телефона на Леля Ана. Обяснява ми колко съм изненадан и че съм в задъне на улица. Мога да върна колите, имам това право, но и за трябва да се плати.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 Леля Ана имаше огромен американски «Олсмобил», отвън главата и едва се виждаше над кормилото, караше както и дойди с улиците, гневни шофьори и крещяха «Нана, бабо, защо не си седиш вкъщи», а тя им показваше през прозореца ръката си със знака «Курнато», което ще рече рогоносец. Тук се налага да уточня, че апартаментът ти се затваряше с цял куп секретни брави. Започнал обаче ремонт на фасадата и построили скеле отдолу, та чак до покрива.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 и го повела по коридора на три крачки пред себе си към входната врата и му заповядала да дръпне резетата и да отвори. Отвън го чакали ченгетата. На следващия ден почти всички милански вестници писаха, как самотна стара жена задържала посред нощо пасен рецидивист. Цитираха и изявление на паша: мама Мия, той щеше като нищо да ме гръмне. А аз си мислех, че ако ме видиш, ще припадне.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 Искрено казано, не ме интересуват. Но ме интересува следното. Защо? Ако Леля Ана беше гръмнала този паш, покатерил се осем етажа по скеле и вмъкнал се посред нощ в дома на самотна стара жена, за да обере, тя нямаше да носи в Италия отговорност. Ако същото се случи с мен в Република България, ще ме съдя за убийство? Не можело да има законна самоотбрана, ако е имало само заплаха от нападение, трябвало да има нападение в действие.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 Защото дволичието това е за пред хората. Истинското друго бе най-характерната особеност на съветския вид комунизъм, през който България мина. Що се отнася до информационните агенции на развитите демокрации, те не се стесняват да отаждествяват себе си със своя кореспондент, автор на информацията. Сиреч, като начало на информацията, примерно, пише Лондон, 6 декември. Ап. Значи!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 Използвам първо лице множествено число, изхождайки от себе си, но съм убеден, че и с него е било същото, както при мен. Защото и той като мен преплува коварните води на конюнктурата, насочван от блестящата си интелигентност. В един момент Петю изхвърча на шевски пост в телевизията. И на негово място дойде. Маце. Стаята ни беше малка, стрибюра и ето, че на Петювото се настани хубаво, с много живи очи момиче на име Даниела. Явно беше, че Стрелков е изпратил при нас да се учи. Тя обаче нямаше нужда от учене нито Джимо, нито аз сме и преподавали уроци, бързо станахме приятели, тя още побързо попи като Сюнгер, кое как става. После излетя като кореспондент на ПТА в Токио, а като се върна, се установи в телевизията. С Джимо и викахме Дидикей. Непредсказуема, сум като бръснач.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 Трудно можеха да имат съперници. 1962 година съм запомнил с някои уникални живявания, макар и само за по няколко часа. Но и те стигаха. Преди това обаче две думи за Хрущов. По това време той командваше в СССР и западните агенции му правеха портрети, от които не знаеш да се смееш ли или да плачеш. Прочу се, като си събо обувката в залата на общото събрание на ООН и започна да удря с по банката пред себе си, за да му обърне председателстващия внимание. Прочу се и като непрекъснато отправяше към запада за плахата, ние ще ви погребам. Началото на 60 те години беше и времето, когато СССР изпреварваше САЩ в космическите изследвания. През същото това време, Хрущов отида на официално посещение в САЩ поиска да го заведат във ферма и да му покажат е мамул от отглежданата там царевица. Дадоха му един, и той уведоми домакините си, че от разораните целини само след година дверуснаците ще получават царевица с двойно по-големи мамули. И предсказваше, че към 1970 година СССР ще изпревари САЩ по обем на индустриалното производство, а към 1980 година ще ги изпревари и по брутен вътрешен продукт.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 и флотилията плава към Куба. Информационните агенции моментално надушват какво се задава и започват да проследяват пътя на съветската флотилия, не изпускат от очи. Минават дни, разстоянието огромно, но постепенно напрежението нараства, тъй като съветските кораби все повече се приближават към блокадата. Какво тук е странното? Той е безумието на очевидния опит на Хрущов да изпита нервите на Кенеди. Или поне така разсъждават нормалните хора. Дали обаче става дума само за изпитване на нервите? Според всички най-авторитетни преценки за съотношението на силите между САЩ и СССР, флотски, въздушни, ракетни и пара, американците превъзхождат руснаците многократно. А ако се стигне до сблъсък между флотилията на СССР и американската блокада, превъзходството става огромно. Защо? Ами просто защото мястото, където двете флотски формации ще се сблъскате на 12 000 мили от СССР и само на 90 от Флорида. Тоест, САЩ ще имат на разположение бойна авиация, която ще може да отива до конфликта и да се връща в базите си за броени минути. Това Хрущов не го ли знае. Следователно, той не цели само локален морски сблъсък, а цели да го използва като кейс с бели. Но с кой екъл,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 че собствените му са народници да го обесят заедно с любовницата му с главата надолу. Хитлер За него думата оглупява не слаба, той е патологичен случай с предизвестена съдба. Сталин По времето на неговата смърт в СССР имаше двама американски топ-кореспондента Хенри Шапиро на United прес International и Харисън Солсбери на Нью Йорк Таймс. Така ми останало в паметта и може да греша кой за кого е работил, но за имената съм сигурен. Та след като Сталин умря, се върна за постоянно в САЩ и Нью Йорк Таймс, публикува в няколко поредни броя негови репортажи от дните преди и след смъртта на диктатора. Изключителен журналистически анализ, според който Сталин, преди да умре, е показал недвусмислени признаци на. Душевна болест...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 Ето защо твърде скоро след моето назначаване постъпиха трима-четирима млади мъже от съвсем друга класа. Кръстън Дянков, Тодор Вълчев и Димитри Иванов с английски, а и с френски, Гошо Тодоров с френски и италиански. Венцитунев и Иван Гарелов с гръцки. Доста по-късно дойдоха Весо Тушков с английски и немски, а Сен Агов с английски и френски. Дойдоха и няколко момичета, също от съвършено различна класа. Като Аглика Маркова. Калина Любомирова, Аля Генчева, Юлия Тушева, Марияна Мелнишка, Весела Сергева да спомена само някой. Тестото беше съвършено различно. И закономерно това, което правеха в пта тези хора, започна да не ги задоволява. И всички се впуснаха във външни преводи. Главно на художествена литература.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 Забутана в един тъглите на библиотеката ми и много рядко съм показвал на когото и да било. Само тогава, по онова време, непосредствено след Джони Шушурин, съм бил способен на подобен подвиг да преведа толкова страници, които никога никому не биха послужили. След нея обаче с годините дойдоха. Скъпият покойник на Ивлин Уо, злобна сатира от английския аристократ по адрес на уния там простиянки. Сър Майкъл и сър Джордж от дъжба при Слитук вече англичанин иронизира вишата си класа, а единственото, което аз съм запомнил и което до тогава не знаех, е, че имало и малцово уиски и че то било нещо като Ролс Ройса на уискитата. Един женен мъж от Пиерс Пол на настолно четиво на всеки съпруг, който вече не може да понася жена си и иска да очисти. Свидетел на историята от Арманд Хамър, тази книга вече е нещо друго.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 Хладнокръвно на Трумън Капоти, редактирах, а Мариана Мелнишка преведе Птиците умират сами на коли и макалу". бях редактор. Аглика Маркова и Людмила Харманджиева преведоха Котешка люлка е закуска за шампиони на Куртвонегът. И още доста книги, в издаването на които съм участвал било като преводач, било като рецензент или редактор. Но моята слабост, книгата, която преведох и която най-много се обичам, защото при превода «Истински съм се забавлявал» носи заглавие, приказки за страната Алабашия от известния американски поет Карл Сенбърк. Това е едно невероятно произведение. Невероятно, но у нас кой знае защо недооценено от тези, за които е написано «Децата и поръсналите деца», както казва самият автор. Според мен, на децата тази книга е интересна със странните си действащи лица и сонова, което те правят, но на...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 само, че за да има тази книга успех сред децата, тя трябва да бъде много професионално и интелигентно иллюстрирана. Цветно. А това неимоверно скъпява цената. Но дайте да илюстрира Лазидаров, илюстраторът на андерсеновите приказки. пък после лата да гледате какво става. Заглавието на книгата на английски е Отебе да сторис. Хайде, преведете го на български. Такава дума, А отбери.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 когато си блъсках главата как да преведа заглавието, тъй, че Stories, приказки, също да фигурира в него, се сетих за нашенската, Гулия и веднага ми просветна думата Алабаш, която може да стане Алабашия. Ами, да, ето, Испания, Португалия, Швейцария, защо не Алабашия? Приказки за страната Алабашия, получило се, нали? Преди всяка приказка Сандбърг дава списък на.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 Може, но навежда на нещо лекувато. Но маймун. Виж, това е сериозен мъшкар. Тигърът Кремвирш. Зизита, защото всичко име на зигзаг. Парцелан хабако кто е? Вехтошар. Мадам Коткоде снесла яйце в урашката на почтенския началник. Един е през за грош, друг е през грош за куп. И тъна, и тъна.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 вие сте плъхове и нищо друго. Пфу. За първи път лалугерите чуваш някой да им вика «Пфу». Те се наредиш в кръг, седнали на опащиците си, вирнали носове във въздуха и почнали да се питат «Какво значи това?» и «Пфу». Един стар лалугер, с проскубано и закърпено кожухче, сукапала вече козина на късата си опащица, рекал «Ако някой ти каже «Пфу», казва повече от онова» което това значи. Тогава дошли летящите и гърмещите. Те викат, Тепефол. По най-различни нови начини, викат го тей, че и лисицата и вълкът, и еленът и дивият кон, и бизонът и дивата свиня си плюли на петите и побягнат, без да се обръщат назад. Летящите и гърмещите се запретнали да си правят къщи, от глина, от дърво, от тухли хоросан, от камък и стомана. Нататък се разказва, как летящите и гърмящите се скарали, защото едните смятали, че прасета трябва да бъдат боядисани в зелено, а другите искали да ги боядисат в розово. И почнали войни. През време на битките и през почивките, противниците се наричат взаимно мушеници. Изменници, кръци и хищници, пройдухи и бродеги, чучала и плашила, дървени глави, празни глави и кухи глави, глупаци, тапаци и ахмаци, простаци и бонаци. Сегистогис, когато се уморява да си викат обидни имена, те дръскат въздуха с ногти, кривели си лицата и се плезили едни на други съзици, извити чак до брадите им като кифли. И, разбира се, когато войните свършили летящите и гърмещите нямало вече какво да ядат. Те се отправили към далечни реки и планини и, щом срещнали рояк мухи, винаги се спират да ги злапат.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 Понякога те сядат в кръг и се питат, какво значи това «пфу»? И един стар лалугер им отговаря, ако някой ти каже «пфу», казва повече от онова, което това значи. Сърбинат Началото на 70-те, повикаме главния директор на Пта Стрелков и ми възложи да се срещна, а след това да придружавам и да превеждам на кореспондента на Американската информационна агенция Associated Press в Егославия. Забравил съм му името, но това няма значение. Идвал на тридневно посещение в Народна република България като опълномощен представител на АП, за да преговаря с ръководството на пта по условията на нов договор, старият изтичал за двустранно сътрудничество. Бил сърбим по народност. Видях се с колегата в лаето на хотел България. Беше като излязал от страница на мъжко модно списание костюмът, ризата, обувките.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 Бочаров, Рекох. Айес, Икстус ми. Баталите стикто да лангуич, уи и ботно. Асфара за ям консърнт, ай Туш. Яут. Хвърли ме, както казват, в оркестъра. Разправям ви случая, за да привнеса малко колорит към следващите си разсъждения. По това време у нас уравниловката на ниво Махленска бакалия с празни рафтове и българско производство на костюми и панталони с крачоли тип, чакам наводнение съжителстваше със специалния валутен магазин Кореком, предназначен за изгладували доларчетата си горбачии. Най-вече в Либия, разбира се. Ушлъскави западни стоки в корекома, а и те купувани ангро от битпазари. Но, ако изобщо трябва да сравняваме тогавашната. Народната република България с Титова да не говорим за София с Белград, от към тази страна на живота, доходи, заплати и пенсии, качество и асортимент на стоки, естетика на градска среда и пара, нашето си беше пълна скръп. Къде ще се сравнявам аз при моята редакторска заплата стоя и ступам палячо? Ами, че в Белград и Скопия магазините бяха фрашкани с всичко, което можеше да видиш и във Виена.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 А не запорожци и москвичи, от портмонетата си вадеха и размахваха долари. Даже братята от Скопие идваха с автомобилите си у нас да напазаруват по пита защото им излизало евтино, но бързаха след това да се приберат. Не тичаха в сняг и дъжд в пет сутринта към пуснатите кепенци на магазините, за да чакат на опашка продавачът да благоволи да дойде на работа, а ми плащаха и си прибираха питите от към склада. Да.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 Кореспондент на АП в Югославия през 70-те и да го събуди днес тук, пред статуята на света София на площад, света неделя, нашия човек сигурно би получил инфаркт. Само помислете къде отидохме ние, опърпаните изпод потиснато самочувствие българи и къде пък изостанаха на сърби. Не говоря, разбира се, за разлики във външната страна на живота, ако мога така да се изразя, и там, и тук хората по улиците си приличат.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 който ме води в хотел на висок бряг над Индийски океан, от вида на който ахвам. Впрочем, ахвах многократно и преди това, докато колата минаваше през града, защото, като се изключи самият център, всичко станало бяха красиви вили в дворове с пишна тропическа растителност и цветя. Нито две еднакви. Строено с пари и вкус. Било е така.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 за да се приберат после освежени при жените си къщи. Богати са били и тия африкански португалци. Но как да съжителстват с Фрелимо? И всички си селили. Върнали се в родината, макар и да отежнили стопанската криза в тази и без друго най-бедна по нова време държава в Западна Европа. А в красивите им вили с Мозамбик се настанили функционерите на Фрелимо. А хотелът? О, хотелът! Красота и лорансомаркешки лукс, бяла сграда в колониален стил плюс и в скалата на океана, четири етажа са стаи апартаменти, чието балконски врати излизат на тераси, под които долу се разбиват вълните, обширна мурава и барбекюта край кристални басейни, сервитьори с бели смокинги и черни папионки и не слизащи от лицата им усмивки. И все още претъпкано с гости. А сега на темата. На втория ден по програма ще ме водят в долината на река Лимпопо. Тази могъща, така наречена Крокодилска река, която идва от боцвана на Юар, прекусява Мозамбик от северо-запад на юго и се влива в океана. Там, край Лимпопо, подвещото ръководство на български специалист, щяло да се появи. Първото – Тък Колата излиза от града и кара на север с километри. Асфалтирани шосета и никакви дубки, представете си. От двете страни на пътя само дървета кашо. Сигурно никъде друга да света няма толкова дървета кашо. Растат на воля, където и да ви попадне погледът. Плодът е деликатес като ядка, както знае всеки любител на уискито. Същност плодът е нещо като круша, същият размер, от долната страна, на който виси приличащо на запетайка фъстъче. Крушата се изхвърля, а ядката от фъстъчето се изпича.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 Колибите пак изникват като гъби на равното. Програмата била всички от да се съберат в село на високото, къде съвещания, къде стояга, нещо ала нашата колективизация, за да заживеят като социалистическа общност. Нагоре някъде щел да се строи Азовир и реката щяла да бъде обоздана. А стопаните от селото щели да бъдат откарвани сутрин рано с камиони до нивите в ниското край реката, страхотно плодородна почва, впрочем, от наносите. И вечер връща селото с песни в прослава на комунизма. Е, не излезе нищо от цялата работа. Фрели му се разкапа преди местните да свикнат с новия живот. Те май сега си го карат, както са го карали от хилядолетия, в съжителство с крокодилите, комарите, змиите и мухата цеце. Но успя да ги превъзпита и наш Митко, който, трябва да му се признае, се бе оказал страхотен екземпляр.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 В това число и български, смазаха крехката прашка пролет. През 1969 г. американците стъпиха на Луната. През 1972 година Никсън отиде при Мао. През 1973 г. избухна втората Израло-Арабска война. През 1974 година Никсън подада оставка, а в Кипър нахлуха турски войски.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 И скоро проумях защо. Той често изтъкваше, че е психолог и че разгадава характери. Мен обаче май не можеше да ме разгадае и сигурно това го е досвало. В погледа му, отправен към мен, винаги съм долавял тази лека сянка на «Ебе, кой си ти всъщност?». Но пък ми даваше персонални задачи и ми издигаше.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 Египетският президент Ануар Сядът, Гамал Абдел Насър, бе умрял през 1970, ги изненада. Войските му ненадейно прекосиха канала, прегазиха уределите израелски линии и настъпиха в Синайската пустиня. Сирицата от своя страна атакуваха голандските възвишения, но бързо бяха отхвърлени назад, защото там израелците си бяха по местата. В Синай обаче египетската армия настъпваше почти без съпротива.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 Които имат слабост към военната тема, остава да се обяснят как те Египет, най-влиятелната и с най-големи претенции арабска държава в Близкия Исток, е проспала толкова мащабна операция на своя неприятел, цяла бронирана армия да мине държавната граница без никой да усети и да излезе в тила на египетската армия в Синай. За Кайро не оставаше друго, освен да моли САЩ да спрат израелското настъпление. Вашингтон го направи, за да има за какво египтяните да са им задължени.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 Мир на прахамо. Ами, че той беше главен редактор на идеологическата редакция в телевизията. А се сближиха и семействата ни. Снаско, синът му, се знае още откакто той минаваше прав под масата и караше велосипедче с три колела. Защо на мен мрази Тодор Вълчев, бившият директор на Народната банка? Защо на мен мрази Стефан Тихчев, генерален директор на БНТ през 80-те години?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 Пролет в края на 50-те години. Съпругата му Йонка е психиатър в Кърлуково. И един уикенд отиваме с моя мотор при нея. Тръгваме след работа и още при Подуенската гара ни завалява дъжд. Ситен, гъст, студен. И по целия път облакът пътува с нас. Пристигаме в Кърлуковската болница, където докторите ни чакат пред своята сграда. Аз обаче съм в Кочанен. Кръстън също е зле. Вътре е приготвена софра и всички много ни се радват. Замезваме и се чукаме с рекийка, но по едно време Йонка, която седнала срещу мен, не сваля от лицето ми поглед и пита. Петко, ти добре ли си? След което излиза и се връща с термометър. При мен той показва 40 градуса, а при кръстън 38. Психиатрите се побъркаха. Почнаха да се съвещават и накрая чечосате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 Пеницилинът ни спаси от бронхопневмония. Точно след седмица си тръгнахме с мотора, с болнична бележка за отсъствието ни. От нея се виждаше, че и двамата сме били на лечение в Карлуково. Мисля, че сигурно е единствена в архивите на Пта Крастен са ожени втори път и за да добиете представа за него, помислете за следното. На сватбата с му съпруга, а това става някъде към края на 70-те години, присъстваха няколко американци от посолството, в това число културният тъше. След церемонията и почерпката, кръстан и булката му се качиха в такси, което ги чакаше долу. На задната броня на таксито бе закачено около 3 метра дълговаженце, въженце, по което бяха навързани куп празните некияни котии от консерви, а на задното стъкло имаше голям надпис така, че да се чете отвън – «Just married». Таксито потегли и, както си е редно по-американски обичай, котиите се раздрънчаха по паважа.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 Опитна с писанията. Много кадърна. В момента, когато пиша тези редове, кандидатства със свой сценарий за игрален филм. А Валю стана известен със свое предаване по програма Христо Ботев, на което, споканени от него събеседници, се обсъждаха актуални външно-политически проблеми. Често бях негов гост. От онова време станахме много близки.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 След Хелзинки западът мина страхотно настъпление по тази, Кошница и Москва беше принудена постоянно да се отбранява. Сиреч, фидеологическата борба, идейно-класовата интерпретация. Инициативата мина трайно в ръцете на запада. И остана там до разпадане СССР през 1991 година. Едно лято преди края на 70-те години в Созопол се запознах с високо красиво момче.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 Превърна се и в телевизионна звезда, като разказваше за Стара София и за живота едно време. Отиде си и той по пътя. Момчето Асен един ден цъвна в пта, а аз бях ръководител на смяна. Вече беше женен за Северина, актриса в сатиричния театър. Като кадър на Еминф, Асен беше попадение. Интелигентен, умен, с буден интерес към всичко, което става наоколо,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 Мистерия Всяка неделя, вън от всякакво съмнение, беше най-гледаното предаване на телевизията. И за да стането най-гледаното, заслугата беше на Кевор Кевортян. Той направи това предаване и си го отглеждаше като рожба. Приказките, дето понякога чувам, че Ян Чотаков, а не знам дали няма и други, бил, бащата на въна, че заслуга имал и Иван Славков, са глупости.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 Последното подновяване не го броя, то беше добро, но не същото. Тая година обаче, 2009 за моят юбилеен, 90-ти рожден ден, уредниците на тържеството се опитаха да намерят в архива на БНТ кадри от предаванията с мое участие. Ядец. Няма такива. Все едно, че въна изобщо не я е имало. Как е възможно? И всъщност какво е това? Безхаберие. Безхаберие.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 Нашите медии, разбира се, нищо не знаят. Тогава Диди Кей грабна телефона и се свърза със съответния отдел в Министерството на културата. Това, което ние около нея чухме беше горе-долу следното, казвам се Даниела Кънева, обаждам се от Еминфта по повод завършилия в Нью-Йорк конкурс за диригенти. Знаете ли за него? Не. А знаете ли, че българи не станал лауреат на голямата награда? И това не знаете. А знаете ли, че този българин една година ще дирижира нюйоркската филхармония и ще гастролира в целия свят, и че името му ще се разнася навсякъде? Как се казва ли? Казва се Емесру Мехмедов. Добре, ще проверите. Чакаме да ни се обадите. Телефонът е този и този. След час телефона звъни. Даниел научава, че никой не е изпращал МСР САЩ.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 Панчо и обяснявал, че квартирата му не е за пред хора и че стаята му има само легло и кошечица, тя била непреклонна, че ще спи в неговото легло, а той, ако иска, да спи на кошечицата. Изобщо идилия, да се просълзиш от умиление. За себе си Алис разказала на Панчо, че вдовица на заможен човек, че живее в голяма къща в Хамбург, че двамата и сина си имат свой живот и големият има вече внуци. Казала му,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 Една вечер Панчо ни покани да се съберем у него и на масичката в тая негова на огледна стая имаше мънички корабийки в различни форми и Алис през всичкото време избираше сърчица, за да ги поднесе в устата на Панчо. Тя трябваше да си замине, при раздялата се обещаха всеки ден да се чуват по телефона, а следващата година Алис да дойде още през май. Тя дойде, естествено, но още в началото на зимата Панчо подаде молба в общината, там.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 Външният министр полага големи усилия по тази линия. Той току-що се е върнал от официално посещение във Федералната република, където е бил приет и от канцлера Хелмут Шмид социал-демократ във втори мандат. И тъжа бил много доволен. Алис всеки ден се обажда по телефона и пита, «Либлинг, кога пристигаш?» Вече е абсолютно изперкал, панчо най-сът не мъчето, че властите не го пускат. Причината не е в мен, каза и той.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 Минава ден и на Панчо му звъни телефонът вкъщи. Мъжки глас казва, другарят панев ли е? Аз съм, да. Явате се за справка утре в 10.00 пред пропуска на външно министерство. В 10.00. И не закъснявайте. А да си взема ли одеяло? Попитал Панчо. Няма нужда, отговорил гласът. Покъсно, като ни разказваше какво е станало,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 Ще спомена само това, че министърът, раздразнен още повече от стъписването на Панчо, почти му изкръщал. Какво се чудиш, ако не му е майка, как те и ще ми задава ребром въпроса, защо не пускате съпруга на минемотитя и да дойде при нея в Хамбург, емотитей, така каза канцлерът и аз трябваше да се червя, защото не знаех какво да му отговоря. Чуваш ли, мат? Панчо, разбира се, излязал от министерството, все още не вярващ на случилото си. Получи паспорт и изходна виза за три години и през май пристигнаха двамата с Алис, Панчо зад вулана на голям бял мерцедес, зад който бе закачена голяма луксозна каравана. Прекараха дните до октомври в пътувани страната, край морето и язовири, по красиви места до реки и гори. А Алис разправяше, как след като Панчо уведомил, че властите не го пускат, тя се дигнала от Хамбург и право в канцлерството в Бон, където веднага завели при Хелмут Шмидт.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 Ми казах Херпентисич стат. И докато бях загубил ума и дума, продължи с фрау Алласист Аучтат. Прекъснах, както му дойде разговора и на следващия ден, с мой приятел, който знае немски, позванихме отново и за късмет се обади същата жена. Работела при Алис, като и помагала в домакинството. И ето какво научихме. Само седмица след пристигането им от България, на панчо му прилушало и загубил съзнание.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 Трисет години живея с тази невероятна история и знаех, че все някога ще я разкажа. Но сега ми се ще да се върна на срещата на Петър Младенов с Панчо и да обрисувам така, както на мен би ми се искало тя да протекла. Тоест, да вложим добавка творческо въображение. Панчо започва да осъзнава мащабите на това, което му се случило. Значи за Алис той каза ми Сериозно? Емотите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 Взема в една ръка чашата с коняка, шепа ядки в другата и изпразва на един дъх чашата. И какво каза той още? Че ако до три дни. Какво? Министерство на външните работи, че до три дни ви иска в Хамбург. Панчуо хъм. Хъм. Три дни. Е, и какво ще правите сега вие? След като трябва да угодите на сина ми? Министерство на външните работи.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 Нахално казах, че искам пура. Хаванска. Вие нали много си имате с Кастро и нали му ходите на гости, не може да не ви е подарявал пури. Та за начало искам хаванска пура. Министерство на външните работи, абсолютно объркан, отваря уста да каже нещо, но се отказва. Хаванска пура, значи? Отива до бюрото и натиска бутона за секретарката. Донесете? Моля, котията хавански пори. Към панчо, доста екзотично е първото вискане, ви но се радвам, че мога да го изпълня. Какво още? Панчо, доутре да получа самолетен билет за след три дни. Луфтханза, бизнес класа. Министерство на външните работи добре, това е лесно. Бизнес класа, значи. Какво още? Секретарката внася на поднос кутия Хавански пури. Панчо взема една, намири свея и се слага в малкото джобче на сакото. Панчо, до заминаването си да имам кола и шофьор на разположение. Министерство на външните работи, смятайте и това за уредено. Има ли още? Панчо последно, до други семейството, което е с настанителна заповед във втората стая от моя апартамент на 6 септември 2, да си е излязло. Да изискат от общината да му даде самостоятелно жилище и до в други ден да са се изнесли. Дошли са тук от село почти само с гълшити на лъмите, тъй че няма какво толкова да изнасят. Един пикап е достатъчен. Министерство на външните работи, това ли е всичко? Панчо да, това е всичко. Отбитова гледна точка. Сега обаче да си дойдем на главното, какво очаквате в замяна от мен?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 Министерство на външните работи звъни на секретарката, която отваря вратата. Ръкува се с панчо. А той измъква от джобчето на сакото си пурата и на тръгване отново е намирисва. Излиза станцова стъпка, лукаво полусмихнат. Едно оточнение. Години по-късно, когато влизането и излизането от България се нормализираха, наш сънародник, който живееше в Германия още от преди войната, бе дошъл да види родината си.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 Не мога обаче да отмина думите му за отношението на 70 към коалиционния му партньор ДПС. Защото моето мнение е, че още тогава 70 трябваше да направи всичко по силите си, за да не допусне ДПС сиреч господин Ахмед Дуган да тръгне да търси съюз с комунистите. А това можеше да се избегне. Знам, че наказаното тук немалко читатели ще се възпротивят, но така мисля. Президентът беше прав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 Небесиаловата политика на царя СНДСВ и небесовълчването за обогатяване на БСПФ, Тройната коалиция, ръководството на ДПС и... Съвсем конкретно господин Доган загърбиха всякакво чувство за мярка. Загубиха способността да преценяват нещата реалистично, трезво и практично. Допуснаха едни да казват, само забравиха се, а други, оядуха се и станаха причина да се раздухат едни древни въглени на недоверие, да не кажа омраза към петвековния поробител. Сякаш трудолюбивите, гостоприемни, простички наши турци от тютюневите ниви са възкръснал Башибузук. Реториката антидоган бъбна до антитурция, което е идиотски удар по жизнен национален интерес, защото Турция е суперсила в целия район на Югоизточна Европа и самото й е достатъчно. Пък и погледнете обкръжението на страната ни, гърци, Скопие, сърби, черногорци.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 Първоначално ме кани да седнем на футойлите в кабинета му, но после казва: Абе, я ела да идем от татък» и ме въвежда през врата зад бюрото му в малка стайчка. Масичка с два стола, удобна кошетка и голям телевизор. Върху масичката купичка, спечени фъстъци и лешници, плюс чаши и шише уиски. Разговорът ни с държавния глава продължи повече от половин час. Говорихме си за какво ли не. Останах с впечатление,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 Естествено, и лукаво усмихнат ме поведа пак през вратата зад бюрото в малката стайчка, но и там не спря, а излеза отвън на задните стълби и отвори тясна вратичка. Вътре бяха четките, кофите, прахосмукачката и всичките останали вещи на чистачките. Влязохме и доктор Желев затвори зад нас вратата. Получи се доста смешно, разбира се, но без да се бавя, произнесох кратка реч в следния смисъл – господин президент. След по-малко от месец мандатът ти свършва, можете да си позволите да го съкратите с 20 на дни. Виждате какво става по улиците. Помислете, например, какво би станало, ако утре най-напред уведомите медиите, а после в 10 часа си изправите на стълбите пред Александър Невски и заявите пред микрофоните, че не можете повече да понасяте това, което става в държавата и че се присъединявате към народното недоволство. Така моментално ще оглавите движението за промяна. И ще се върнете с гръм и трясък в политиката. Доктор Желев ми изслуша внимателно и каза, ще си помисля, но от погледа му разбрах, че не одобрява идеята. Днес виждам, че е бил прав. Знаела е доста по-добре от мен с кого си има работа и нормално не искал да влиза отново в гнездо на оси. И до сега отношенията ми с него са наистина сърдечни. Мисля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 Но ето още две картини. Като представител на СБЖ съм на конференция в Брюксел и съм поканен от посланичката госпожа Лея Коен в посолството на вечеря. Пристигам. Посреща. Ме съпругът на госпожа Коен доктор Владобошков, който очевидно там не се занимава с медицина, а е безценен помощник на съпругата си във всичко. Показва ми перфектната зелена мурава в двора и ми обяснява как там имало препарат.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 че клишетата винаги са били и все още са любим словесен инструмент в реториката на непогрешимите. Като закриха «Свободна Европа!» за първ път в живота си се самопредложих. Обадих се по в Дойча Вела с предложението да върша при тях същото, както фарафи. Шефката госпожата Слакова веднага ми отговори, че съгласна. Работата ми за това радио продължи точно една година. И я проустановихме.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 Тоест, изведнъж бях върнат във времето на оная задушаваща цензура на ЦК на БКП, от която на времето в бта невидимо побеснявах. Този път можех видимо да побеснявам и се налагаше дурчето да му успокоява. Това, разбира се, недопринасяше наслагващият съумен гняв да се оталужи. И второ, защото пък въпросната госпожа бе решила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 когато с майка ми и баща ми потърсихме убежище във вилата в Княжево, там се запознах с далечните ми братовчеди, братята Митко, Владо и Андрей Андреви. Сашо е син на починалия твърде млад Андрей. Наследил е блестящия интелект и чара на баща си. 3 март. Нямам спомен кой ден се честваше като национален празник на царство България. Помня военните паради на Гердьовден.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 так му поради вечното ни слугинско отношение към историята и не само по въпроса за националния празник. Невероятно е, че уж професори-историци, червени, разбира се, могат без да им трепне окото да ни. Обеждават, че националният ни празник трябва да е на 3 март, защото тогава била възкръснала българската държавност. Аз не съм никакъв историк, но пък съм учил право и се осмелявам да твърдя,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 Решението на Берлинския конгрес от 13 юли 1878 година, с което е анулиран Сен-Стефанският договор от 3 март същата година. По силата на това решение е княжество. България не е независим международноправен субект, то е във васална зависимост от турския султан. Макар да се съединило с източна Румелия. Не може от княжество изведнъж да стане царство. Освен ако...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 А най-голямата интрига е, че Фарисийски използва личната неприязън между външните министри на Русия и Австро-Унгария Изволски и Ерентал, всеки от които се мъчи да зарадва своя император, че е постигнал по-голямо влияние на Балканите от своя съперник. Обидно ли е за днешна демократична България, че в онези времена Фердинанд лично е водил външната политика на държавата? Естествено, че не, поне според мен. Още повече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 както би било редно за всеки нормално мислящ българин. А какво, впрочем, става на 3 март, февруари по стар стил, в градчето Сан-Стефано, близо до Цариград? Русия и Турция подписват договор, с който се слага край на войната помежду им и договорът носи официалното название Сан-Стефански прелиминарен договор. Защо прелиминарен? Защото е трябвало да бъде потвърдено другите европейски велики сили?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 е действително нещо уникално. А е уникално и, че най-големият храм в столицата, обявени за патриаршески, носи името на новгородски княз, канонизиран за светец, задето разбил шведските рицари при река Нева. Ако някой знае какво общо може да има този княз със съдбата на българския народ, ще съм му благодарен да ми го съобщи. Датата 22 септември трябва да бъде официално провъзгласена за национален празник, което не означава,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 Непорано от месец и непокъсно от три месеца, с мнозинство три четвърти от всички народни представители на три гласувания на различни дати, непорано от два и непокъсно от пет месеца и тъна, и тъна, все в този дух колкото искате, само и само свикването на Венесе да бъде възможно най-трудно и бавно осъществимо. Но няма как. Така гласи законът и пътят трябва да се извърви. От самото му начало, та до края.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 и бащите на конституцията ни от прехода бяха посвестни. Ови, писали са основен закон, но мисълта им не е била да произведат най-доброто, а и е била как да напишат творбата си така, че на тях да им е И са успели. Защото устройството на самата държавна власт и на най-важните държавни институции продължава да обслужва политическите и економическите интереси на същите онези отделни личности и обществени среди, които и на времето диктуваха текстовете на днешната.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 да е част от екипа на рефера. Това на практика означава, че когато чете обвинителния си акт, прокурорът го адресира до себе си. А ми до съдебното производство? Сега си имаме някакво нашенско подобие на ФБР в САЩ Федерал Бюро в Имаме си и отделна следствена служба. Имаме си и Мевере. Но да назовеш ДАНС...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 От президент с днешните правомощия просто няма смисъл. Президентът не е, за да закача само ордени. Президентът трябва да има правото да разпуска парламента. Кога? Когато чрез различни хватки се измени политическото статукво вътре в парламента и съотношението на силите в пленарната зала не същото, каквото и е било при изборите. Тоест, когато парламентът вече не е представителен за нагласите на обществото,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 Италия, дай ли, не на разводите и абортите. Но и още, дай ли, не на националсоциализма, ала след като Хитлер вече е поел властта през 1934 година, както и у нас през 1946 г., дайли не на монархията, ала след като комунистическата власт вече се е укрепила с терор диктатурата. И още, в Норвегия през ноември 1994 г., Дейли,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 от а. Народа не може да се очаква да притежава нито информираността, нито знанията, нито еродицията, и държавнически опит, каквито са нужни при решаването на съдбоносни проблеми с дългосрочни последици. Изборът на управляващи е точно това – народът иска знаещи и можещи хора да поемат отговорности вместо него. Отговорности, каквито народът, своята съвкупност, няма как да поеме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 Но кой е Робърт Максуел? Истинското му име е Ян Лудвик Хох, роден през 1923 г. в Чехословакия и удавил се при неизяснени обстоятелства до яхтата си край Нерифе през 1991 г. Емигрирал през 1940 г. във Великобритания, служил като капитан в британската армия, основал през 1951 г. Апедамон Прес, станала основа на издателска империя.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 Защото този човек е бил необикновена акула сребърна, пясъчна или синя, а една от най-страшните, известна в природата като голямата бяла, описана и в романа Челюсти. Била е не само финансов саоперхищник, била е и финансов мошеник с талант на гении. Неслучайно тъкмо той навреме се усетил, че в условията на студената война не само на изток от желязната завеса, ами изобщо в държавите с гангстерски диктатури лежат камари и камари загръбени пари които само чакат някой да се пресегне към тях. Максуел, разбира се, разшифровал картината. Но разшифровал и зад колисното дволичие по върховете на тогавашна България. Разбрал каква полза може да има от една хемош независима, хем пък и нещо като за Дунайска губерния на Москва държава. Напълно отговаряща на изискванията за невзрачно звено в личната му световна верига за изпиране на мръсни пари. И се възползвал. До такава степен станал необходим за изпирането на безотчетните комисионни фубо от трафика през наша територия на наркотици в посока Запад и на оръжие в посока Изток, че справо започнали да го наричат на официалния цар на България. Максуел беше и физически внушителен. Едър, с широк граден кош и издаден напред корем, с черна, боядисана коса и съзвучен басов глас. За нас, журналистите... Той беше по това време интригуваща фигура, понеже си позволяваше да се държи като недосегаем и да разказва солени смешки. Така, например, на събранието в Варненската правителствена резиденция, за което споменах по-горе, седнал на първия ред Сто Дорживков, той на изтърси. Впрочем, чуете какъв вид ми разказаха оня ден в Москва. Питаха ме дали знам каква е да бъде разликата ако през 1963 година бяха убили на Кеннеди, а Хрущов. Като не можах да отгатна, ми обясниха, че в такъв случай мадам Хрущова едва ли щяла да се омъжи за унасис. Последва грамогласното му хахаха. А в същото време публиката отчаяно се мъчеше да потули в шепа напиращия пиращия кикот. Повярвайте, сцената заслужаваше да се види. Нали знаете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 Дойнов избяга заедно с промяната като доверен човек и със заплата от Максуел, а съдбата на Луканов е известна. Е, има ли все още шанс потолената истина за финансовите далавери на съддам Хасейн с международни спекуланти като Максуел да от бутилката, за да я види светът каквато е? Особено интересен политическият лъч, ако мога така да се изразя, т.е. подаръците за политически партии, организации и отделни лица,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 И доказателството е очите ни развалините на Берлинската стена повлякоха историята към обединението на Германия и края на Гедере, към събарянето на съветската власт в сателитите и към неостоим порив на бивши съветски републики за независимост. В края на 89-та еретична би била самата мисъл, че възможно всичките бивши съветски сателити от Централна и Източна Европа да бъдат приети за членове на НАТО. И двойно по-еретична пък би била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 Член първи от живковата конституция падна. Хеликоптер вдигна рубинената звезда от партийния дом. ткз бяха разторени, паспортите бяха сменени с лични карти, границите се отвориха, в медиите на хлоплорализмът, роденият на бързо капитализъм тръгна да расте с космическа скорост, с двойна космическа скорост пък тръгна да расте и организираната в какви ли на групировки престъпност. И още цялко по-големи и по-малки промени.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 Моят отговор е, че не само сме имали доста нещо в повече, ами и доста нещо ни е било различно от бившите братски комунистически страни. Какво е то? БРП, К, БКП, БСП – това е то. Хем различно, хем и в повече. Партия, която е права и когато са греши дори. И което е неинтересно – партия, която досега поне опровергава правилото, че комунизмат не понася козметиката. Партия, която през годините е разполагала с интелектуалци, способни да въртят като помпал постулатите на идеологията пред своите тенар, твърдолинейни гласоподаватели. И още един штрих към специфичната българска картина. Штрих на име Луканов. Над всички са партийци като ум. Заради което нищожествата около него го ликвидираха. Не искам да се разпростирам повече върху приноса на Андрея Луканов за трансформацията на бившата партия на Ленин, Сталин, Димитров в странното политическо образование, което тя беше през целия 20-годишен преход. Факт е обаче, че този човек, толкова различен от всички своята партия, различен не само от редовите членове, но и от ръководните и кадри, успя, благодарение на прозорливостта и най-вече на деловите си качества, да привлече като.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 че ни трябваха цели 20 години, за да ни кипне истински млякото, но след 5 юли 2009 година червено-синята мъгла, да цитирам Жорж, вече достатъчно изтъняла и реалните очертания на нещата се виждат. Вече няма две мнения. Изманипулираната промяна направи комунистическите функционери богати, но съди на смърт днешната БСП. Там май още не осъзнават какво всъщност им се случило. Защото провалът им на 5 Юли не е нито като падането на Луканов, нито като провала на Виденов или Беров. Провалът на Станишев и тройната коалиция е нещо много по-лошо от недоверие в БСП. То е доказателство, че общественото мнение заличава БСП каквато тя е БРП, К, БКП, БСП и трите са минало. Нишата е отворена за ново раждане. Но раждане, не друго, този път само преименуването няма да помогне.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 Нека хвърлим поглед върху някои типични за първата група случаи. Излетелият от Телавив на 27 юни 1976 г. френски самолет е отвлечен от палестински партизани и е насочен най-напред към Хартум, а после към Уганда и Кацъв Ентебе. Искането е Израел да освободи палестински затворници и да плати откуп за пасажирите. Ентебе е град в Уганда, на брега на Африканското езеро Виктория.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 Всичките 41 терористи загинали. Но с тях и 129 заложници. На 1 септември 2004 година училище в град Беслан, Руска автономна република Северна Усетия, е атакувано от 32 чеченски бойци. Училището е претъпкано около едно-две души от родители и деца, защото 1 септември е първият ден от новата учебна година.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 Няма нормален, образован и културен българин, който да не кипи вътрешно от гняв, щом се сблъска с безумието по нашите улици и пътища. Автомобилът е вече необходимост, а не лукс, но никъде друга да въхханалията от простотия не е та и зашеметяваща, както в родното автомобилно движение. Глупаво ще да започна сега тук да изброявам проявите на простъшки менталитет, използвайки като повод няколкото зверски катастрофи, станали напоследък.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 които моментално погват идиота с са или бмв и ако той, като му свири отзад сирената, не спре, да се осигури задържането му по-нататък по пътя. И не да плати 10 лева глоба, а да му се изземе колата, пък той зад решетките. Това се иска. И май така ще стане. Попитайте Цецо и той ще ви каже същото. Маската. Разните...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 По думите на доктор Китов тогава, невероятното откритие било на косам да бъде откраднато. Бандитите, които ровили в тракийската могила доста преди археологическата експедиция, били стигнали на педи от съкровището, но по някаква причина спрели до там. Въпросът е: какво ще да стане с безценната находка и с другите древни предмети, които доктор Китов открив царската гробница, ако и манярите бяха изпреварили археолозите. Просто и ясно е какво щеше да стане, никой нямаше да разбере, че ги е имало. Потвърдени и идеално поддържани контрабандни канали, а по край тях богатеят хора, за които може само да се предполага тажи на митници и власт се разхождат, съкровището щеше да бъде продадено в чужбина. Как се движи целият този манярски престъпен бизнес, кой купае, как купае, кой финансира, кой и на кого пуска подкупите, къде отива в чужбина стоката,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 обслужваш големците, или пък че друг едикой си пак с колекция от антики. Бил в миналото нещо като част от органите за борба си манярите. Представям си какво не е било в разни обградени с двуметрови стени палати заради изумителната златна маска, как можахме за едната бройка да изпуснем. Но изпуснаха. Учените предполагат, че маската е на основателя на одриското царство Терес, някъде от към Вивек преди Христа и че ако находката може с нещо да бъде сравнена, то е единствено с прочутата златна маска на Гамемнон, която през 19 век Хенри Шлиман изкопава от царските гробници в Микена, за да докаже, че троянската война не е мит. А чия е заслугата за трекиската маска? Тя е на археологически институт към Българската академия на науките и на влюбения приживе в професията си и за щастие железно неподкупен доктор Георги Китов, или както го наричаха, българският индиана Джонс.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 Един трилион това са хиляда милиарда. Таблица. Държава. Население. БВП. На човек. Бразилия. 1900 10647. 1. ТР ,10, 8 долара 800. Великобритания. 6776238. Едно 31 800. Франция. 63 7 31 100. Германия. 82 409 96. 2 31 900. Япония. Едно 27 4 494. 4 Индия. 1-1-2-9-8-6-6-154. 6 154 4 3, 800 Русия. 1-4-1-3-7-7-752. 1-12-200. Китай. 1 3 2 1, 8, 5, 1 888. 10 7 700.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 Международното право е сбор от регламентирани в различни конвенции, спогодби и пара правила за поведение на държавите на международната сцена, а световният Трет са е съвкупност от реалности, от които зависи дати правилата, ще се спазват изцяло, от части или хич. През 1919 г. във Версай беше създадена организация със седалище в Женева, наречена Лига на нациите, у нас общество на народите УНА, с надеждата, че тя ще бъде стожер на мира.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 Мирът означаваше червена линия, която страните знаеха, че не могат да прекрачат. А от сам чертата? О, от сам чертата колко регионални локални войни и войнички минаха и преминаха през същата тази ООН и нейния съвет за сигурност, Корея, израел арабски Виетнам, фолкландските острови, Индия-Пакистан, колко интернационални помощи, Унгария, Куба, Чехословакия, Афганистан, Етиопия, Ангола.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 Имам късмет тъкмо когато пиша тези редове да излезе и снимката с изказването на Шерапов, защото бетонната глава на този пенсионер е красноречиво доказателство за менталитета, предразсъдъците и иллюзиите на руските политици и военни, що се отнася до относителната международна тежест на огромната им по територия страна, която обаче след октомврийската революция винаги е била, точно както и сега, изполен с, с крака от глина. Жалко, че не мога да дам на другаря таблицата от погорните редове.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 което е задължително да се направи кой с кого си е имал заманедаване. И тогава, едва след това, но също задължително, трябва да се търсят разликите в сътрудничеството на Уния, които да се е прибирала под ногтите си. Защо приемам като обида да ме наричат агент? По простата причина, че не съм бил такъв. Агент е бил Ким Филби на СССР. Агенти на СССР са били Джулиас и Етел Розенберг. Агент е била Мата Хари на незнам знам кого си. В работата на десес отделните граждани агенти бяха тия, които разработваха различните обекти. А не гражданите. Къде са сега тези другари? Защо никакви ги няма? Защо им няма имената? Или ги има, ама са засекретени и да се знае кой, -кой е. Защо комисията върши работата си наполовина? Би следвало, щом въдиш като Агент името на гражданина Фекс да извадиш и името на истински агент. Гражданинът само е привлечен да сътрудничи. А как е привлечен, никой не казва, нали? Аз, например, искам да излязат имената на уния 5-6 души, които се изреждаха при мен в ония кабинет на един от горните етажи на Мевере, с вход от към Паренсов, и настояваха да напиша кой от турското разузнаване ме е вербувал. От 8 сутринта.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 посечени от брадвите на мургави бракониери. Единият от допълнителните ми изводи беше, че може би ме спаси лупта. Няма как да не са питали кадри и може би моят началник кадри ги е убедил, че е по-добре да ме имат като сътрудник, отколкото да съм зад решетките. Може и генералната директорка Елена Гаврилова да има пръст в цялата работа. Но фактът си е факт. Разминала ми се беше съдбата на Христо, павката,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 А единствено мен привлече за подсъдим и всички тях остави за свидетели? И случайен ли беше фактът, че так му аз, вишистът и поддал се на изнудването на безкруполен мошенник, и осъден на само една година млад човек, бях пратен да работя в каменовъглена мина в компанията на най-закоравелите рецидивисти? Случайен ли беше фактът, че бях прият да работя с английски език в идейнополитическата и по същество пропагандна институция на тоталитарната власт?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 докато не дойде времето, за което май бях готвен. И то дойде чрез приятеля ми Кръстън Дянков, за когото писах погоре. Кръстън пръв поднесе на похлупения от идеологическата цензура български читател превод на роман от американски писател. Естествено, като казвам поднесе, имам предвид, че романът му бе даден за превод от определено издателство. Това бяха, ако се налъжа, два романа от Търскин кулдуел автор, който описва средния и изостанал от съвремието живот на бялата. Беднотия, Дуайт Траш, от Американския юг. Нали трябваше да бием по недазите на гнилия капитализъм? Издателствата обаче постепенно се отпуснаха и преводаческата стихия на Кръстън се отприщи. И един ден в се получиха адресирани лично до него и до мен покъни от Американския култура Наташе Джон Клейтън и Мисис Клейтън за прожекция на филма,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 А дали съм му прошепнал или не, няма да кажа. Ари не остана дълго в България. Върху долната страна на езика му се беше полевила раничка и лекарят му казал, че трябва да отиде веднага да се лекува в Западна Германия. Дали когато дойде от дома да се сбогува с дорчето и мен Ари вече знаеше, че ракът му е налечим, не мога да гадая. По-скоро е знаел, защото когато трябваше да се разделим, той не каза Довиждане, а просълзен ни каза, с Богом. Почина месец покъсно. Сега от всички, за които в архивите на ДС е останало нещо, моя милост е сигурно най-старият. Абсолютно не мога да се справя с кое кога точно е станало и най-вероятно е по време да съм се объркал, не има ли това значение. За мен има, защото все пак е важно кога съм бил снето от отчет, нали такъв е жаргонът?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 Картини от три Българии Българска Първо издание Редактор Виктор Самуилов Художник Христо Гочев Коректор Айтен Халилова HTTP двоеточие дабл наклонена черта и TI.MI Формат 6.0 наклонена черта наклонена черта Печатни коли 19. Предпечатна подготовка Студио Стандарт Е.О. Пловдив, Тел 032 наклоне на черта 9050. Печат, полиграфически комплекс Жанет 45 Пловдив. Булевард Александър. Стамбулийски 9, Тел 032 наклоне на черта 9090. Издателска къща Жанет 45 О от Пловдив. Булевард Александър. Стамбулийски 9, Тел наклонена черта Факс. 032 наклонена черта 9060 www.janit45.com ISBN 978